Teatru Radiofonic Serial Istoria aerogritică de Dimitrie Cantemir. Seria întâi. corbului.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 cu conozul, blenderul, balabanul uh, din tagma 1. Cu o săbiri din tagma a 2, se Se vor împătișa bursucu, Nevăstui ca cărțița șoarice Iar de la paseri șoara, pelicanul, cotofana, puhacea Cu cuvaia, gaia, gaia și altele Iar din a treia tagmă să ia știre mai cu saama, să nu liptească niciuna, vou! Oaia, calul, capra, rămătoriu, iepurile, cerbul, caprioara, lepăda, dropia, găscarața, curca. Curca, porumbelul, găina, turturaua și altele după neamul și chipul său. Se dă tuturor de știre că dacă un chip... Din toate este ies, iese lipsă de la adunare și obștească împreunare. Plata cu pedeapsa morții și cu prada casei se săpurim. Măria Sacurbu? Uite, bătlanul își cormonește în baltă. Și-a calut tot Ce caută vidra? Nici pasără, nici ticanie de uscat. Nu-i Boiar dumneavoastră. Boiar dumneavoastră. Te cere. Te cere. Boiar dumneavoastră. Și voi, răzești și pleci. Adunat unea maicea încețatea Adrianopolelui, sub oblăduirea țării lui, care în altă poartă se mai cheamă, într-o alegere a măritului domn al țării Vulturului, și ca obștesc sfat să facem pentru alegere înțeleaptă." Să facem, să facem, să facem." Carele tron este vără domnie, bașca vidra care mazilită este." Vestita axiomă că spune cum că cel cu care se aseamănă se iubește. Și precum în teaca strâmbă sabia dreaptă nu intră, după proasta mea socotală, este să nu facem gîlceavă între paseri și dovitoace, să nu ne pripim adevărul să la ademenim. O, tu vidro, tu care nu ești pasăre nici giganei de uscat, și mai cu seamă pește de apă, să o cotesc, acum te afli cu mare obrăznicii la adunare și cu mare nerușinare de nimeni întrebat ai dat sfat și acela spurcat." Dar noi, butlane, am domnit peste toată împărăția vulturului." Judecata să fie înțelepciunilor, dar eu zic ca o pasăre de neam, cu toate că nici carne dulce n-am și nici în pene vreo frumusețe nu port, că tu te tragi mai cu seamă spre dobitoace." Cât spre păsări Și încă spre pești Care pre noi ne rod și ne sunt. <fie> <fie> Vidrea odinioară de neamul nostru era La domnie am pus-o Însă văzând că vitegia De la zi la zi scade Și apoi alte vicleșuguri Amăgele și fapte pline de răutate Face Precum minciunile și furtișagul Măcar că de multe ori Am dojenit-o din tabla neamului și-a noastre am șfert și din hotarele noastre am izgonit-o. Drept, drept zici dumneata din hotarele noastre am izgonit-o. Și precum aluatul mic într-o covată mare dospește toată frământătura, așa unins rău într-o adunare publică cu răutatea lui amestecă și tulbură pe de vreme ce premine din ceata celor cu patru picioare mă lepădați, că din partea zburătoarelor nici chipul, nici firea nu mă arată, urmează a mă duce în împărăția celor de apă. Dar, luând seama de viclenia bătlanului și a castorului, Aha. eu vă întreb pre voi cum de puteți frica axioma vechilor filozofi și matematici. Aha. Ei zic... Căci eu, nu puține, făc li-am topit peste cărțile și mm. să se amintească păsările asemănătoare dobitoacelor mm. și dobitoacele care sunt asemenea păsărilor. Pre mine, de ce m-au atât de rău? Și, <laughs> Hai ai pierdut cu neamul și gândul și cuvântul. Că cine măcar cu mintea poate cuprinde două firi într-un ipocimen. Și cine pasăre dobitocească sau dobitoc păsărit o văzut. Chiar cel de pe urmă cuvânt al meu este că soborul acesta nu e adunare obștească, ci se supune tiraniei corbului. <fie> Mare neobrăzare are vidra! Puh, fără rușine! De balta domniei se ține cu chearele! Boiar dumneavoastră că am scăpat de gâlceavă și de chipul nămearniciei. Cine are vorbe luminate de vorovit? Vidra a spus despre struțocamilă, socote logicești. Cum, socote? Însă eu vă spun ce-am văzut. N-am văzut-o niciodată ridicându-se în aer. Nu așa? În fugă struțocamilă rămânea în urmă Căci o ciogarul o ajungea de dinapoi. În aer nu se ridica. Eu socotesc că vorbele vidrii sunt adevărate. A, Auzit, am fel de fel de vorbe și m-a cuprins întristarea. Nici domnul nostru Corbu, mai marele țării Leului, vecina noastră, vorbă proastă nu suferă. Ah să ascultăm cu plecată smerenie. Da, să Toată dihania cu două picioare, cu pene și ouă, este pasăre. Iată, dară căstruțo cămilă, fără niciun presupus, este pasăre. Numai că nu zboară. Pasărea se ouă Ouăle sunt ale păsării Struțul se ouă Ouă are struțul Pasărea are pene struțo cămila are pene Iată dar că struțo cămila este pasăre Struțul Uchim! se ouă Ouă are pene! Pasărea are tine, are precum a fost până acum pasăre, așa și de acum înainte este pasăre vrednică. Și încă nu fiete ce pasăre, ci una slăvită, lăudată, de viță bună din partea mai și chiar din partea vulturului drept monarhic are. Ah. Mm, frate, vulte, poți răbda ca între păsări să se bage struțo că cu mește nedrept meșteșug logicesc? <laughs> De n avea frica mării sale, corbul m-aș împotrivit, frate, Cu Catoșii cu socoteală pe lume, agonisire și paza cinstei mă nevoiesc. ca altfel aș aburi cuvintele ca răspunsurile de la Delfi, de la Apollo. Nu de dragul vulturului caut prietenia corbului, ci de nevoie, dar mai ales din pricina... Cu coșului franțuzesc, a prieteni Că păr nici corbul domnește asupra dihânilor și pasărilor cu Și pofta sa de averi este de nemăsurat uh -hmm. Dacă tu ridici vorbă împotriva corbului și a uneltirii sali în țara vulturului Eu ajutor în taină îți voi da Nu, nu, nu, nu, nu, nu, no, no, no, nu, nu vă împotriviți de pomană eu zic să se iei instrucționamila să o vedem la chip și cugetare. Sever, vin. Sever instrucționamila. Maria, Maria, Maria, Maria, Nu-i Maria, sa! Nu Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Vorcești și mi spune, înfățișindu-te în fața sfatului. Cine ești? Ce ești? Monchin, mă măriți-te corb. Ger, Vorbește-ți cu tot Eu sunt un lucru mare. Și voi să fiu și mai mare, de vreme ce în palatele părașilor mă aflu și puterea stomacului îmi este atât de vârtoasă încât pot bistui și fier și foc, drept pentru care înghiți și fier și foc ca să fiu domn. Și sunt lacom a gusta plăcerile și desfătările lumii. Tăcere! Tăcere! Au numise se toate laudile cu cunosului și ocrotirea curvului. Așișterea! N-aș fi mai alătoasă decât toate zburătoarne, chiar decât vulturul. De m-aș putea în aer. Ah, e proastă, e proastă, struțocă, Mila, dar mie îmi prinde bine că în monarhia vulturului fac cu ea ce vroiesc. Boier, boier, vă rog să mă ascultați. Eu nu zic decât unul din gloată, care nu mai nești în țară. Dar eu zic să nu râd de zistru că ea poate fi din fire cu cap uscat și poate avea în locul creilor vânșaia <laughs> și nu poate să răspundă la întrebările filozoficești și asus. lăsați mă pe mine să-i pun o întrebare ușoară la care orice o slab de minte poate să răspundă. Să-i <laughs> punem <laughs> azilul întrebarea. <laughs> Ia, ia, ia! Cum te cheamă? Când strigă către mine cineva, atunci aud. Precum v-am auzit acum pe voi. Vă rog, spuneți de ce m-ați cheamat? Dacă nici la numele strigare nu are respire. De altceva? Nici atât. Să-l <laughs> să o vreme adunarea pentru gândire și socotință. Cu domnia ta, lupule, aș dori cuvânt de taină. Am știre de domnia ta, Brehnacea, că ești din amul șoimului și voința ți este târză, dar n-auzi jiganile și păsele astea cum se gălcevesc de pomană. Aș dori să aflu pricina tăcerii tale, lupul Deși tăcerea este lăudată între toți iubitorii înțelepciunii, eu aș vrea să-ți ascult gândul dacă în tine este vreo știință sau vreo cunoștință, te poftesc și te sfătuiesc să nu te ascunzi de mine, că nu aduc atâta stricăciune publică cei din afară, cât inimile citățenilor din năuntru. O, o mărăsă, din cuvântul adevărat îți faci mai mulți dușmani decât prieteni. Adevărat? O, prietene, coaptă și de plină este s ta. Că soarele arată tuturor același ochi. Pe unii încălzește, iar pe alții nu. Deci nu voi să înțelegi că te ispitesc. Pricinată cerimene este, o, prietene, că printre zavistii și cări el nu răzbat vorbele filozoficești. Iar a doua pricină, și mai grea, este că nu toți poftesc cu adevărat ce spun. Da, da, da, și dacă despre o Camila se zice, e proastă, dar așa vrea să poruncește el, corbul, nu da, da, da, da, da. mi-în va fi domnul. deci ce să mă mai revolt de pomană? Pornirea mea împotriva struțul Camilei îmi aduce ură din partea adunării. Bine, bine, bine, prietene, dar în taină, în taină gândul tău mie, pot să mi-l împărtășești? ceam de frică și de cuminte socoteală. Tăceam că totul este dinainte hotărât. Iar struțocă, Mira nu-i făcut să fie domn, ci numai să slujească pe alții. Că după mărimea trupului Mișoarimea sufletului și după arătare E numai duh prost și nemernic asta e drept, lupule, domnule oh, da N-ai privit-o da. Câtă de descumpănire <grijă> Partă de pasăre și parte de dobitoc Și <grijă> alta ca de camilă Cu copii împreunate Iar nu cu unghi și te despică, <grijă -a. grijă -a> În spinare cu gheb în sus ridicat la grumas lungă și întoarsă, la picioare înalte și la genunchi, este potuca noasă, la cap, mai cu seamă, mică și la bot întoarsă sau pasă de pasă, sau bot de dobitoc poartă cu dan sus creață și <grijine> o Ce fermeală are? <de> Cript! Arătare! Pe jiganie, ia asta. Nu este dobit cu patru picioare. Că milă nu este. Struți nu aste, De aer nu ieste. De apă nu ieste. Este un fel cum nu ieste. Din amândouă monahii de iaste. Ci furisită și aducătoare de frășmășie și zavistare. Așa așa Și de aceea, Ovrhnacea, eu simtscânduri în ei, argoria m-a setet cherea că nu voi a ieși proroc minciosos sparte ce sfat aveți, lupule, ce vrei Mine nace-o? mă iertați că trebuie, mă cer și gravă. <laughs> Lupul și arată colții și puterea numai la miei, cei mici, dar încolo este tare fricos. Lupul ne-a dat sat nu de înțelepciunea. Dumneata cu cunozule află că socoteala corpului este greșită. Și care este plicina lucrului că numai el și cu șacalul se împotrivesc înțelepciunii corpului și vă iniția dumneavoastră? Spune-mi, Brășana, ce-o? spune Mare Taina. Mare Mare Taina. Dumneata, Dumneata Mazirule, spune ce vezi, ce crezi, ce crezi? Ce, crezi? ce să văd, boiarnașule și jugăniuță? Că eu prostirea o am numai haine. dar ochii mi se scolitori și urechile cuprindzătoare. Da, da, da, da. Domnul așteaptă alegere și sfat din partea dobitoacilor și paselor mai mari. Vorbele lor să ascultă, nu vorbele noastre de la prostit. Drept vorbești, drept vorbești, masirule. Dar noi, noi ce am putea face decât om și o tace, că... Marele dobitoace și păsări își arată puterea prin gheare. Colți și plisc. Oh, nu cază, nu acinși zbeli. Da, da, mai bine. Mai bine, dar aduți aminte când Camila a luat-o pe frumoasa Helga cu un Era ca și cum elefantul și șoarecile se cunună și, și diavolul cu bară se împreună. O Helga, mireasă, buie de salvată, că mi l-a lăsat, ai cu buza o Hai, dai, da, dai da, dai da, da, da, dai da, dai da, da, da, da, da, dai da, da, da, dai da, da, da, da, da, Cenuntă nu Așa se zice, așa se zice Struțul Cămilit și Cămila struțită Că pe fica cârtiței i-a luat-o de nevaste Ca să-l corbul cu prietenia lui Și-a pus copieta pe fata cea mai mândră Multe păsări și dobitoace au nebuni după ea și tot mi a putut să o dobândească. Da, doamne. Da. Dumnezeu, să pregătești darul boiarilor din haznaua noastră domnească și planuri de vicrenie să-mi faci și să-mi trești. vreau să fie domn peste țara vulturului. Doamne. Corbul e măria ta, dar monarhia vulturului nu se poate cumpăra. Ah. Pe nimeni nu iubea și nu o vrea. Vrednicia struțocamilei este aleasă și numai doi se împotrivesc. Iată că struțocamila de titlul vredniciei și stăpânire este vrednică. Iată că așa poruncește vulturul, așa vreau eu corbul, așa îndeamnă și sfătuiește cu așa am zis. Doamne, e mi și nu vreau dar... A -a Am zis! Doamne, darul voi da și cur se voi întinde, facă-se voia ta. vorbe. vrem să-ți spunem domnii Italiu, cu vorba de taină, lupul... Nu mai se împotrivește, sunetește și-a venit Aaaa, să spui ce Nu voi asculta nimica, nu voi, nu voi, că fericit este un om care vei dușman n-au puterea de a-i face rău și ascultat la mine că porunca mea este fără întoarcere. Lucrul pe care l-am început îl voi săvârși în contra la o mie de lupi. Dacă struțo Cămila va fi domn în țara vulturului, Epitrop va fi leul și pe amândouă țările sub puterea noastră le vom lua. Doamne, mai fericit este cel ce cade în boală fără leac decât cel slobozit în răutate. Ah. Că mai bine ar fi cuiva o mie de răni decât a pricinui Pacoste aproapelui său. Nu vreau să aud și nu vreau să văz. Voia noastră vreau pe dată și cu mare grabă a se împlini. Încere! Încere, boiar zigănii și boiar basări! Ceaute și găniuțe și băzănuțe! Păi, Eliacu a pornit acurii înspre seară, se arată semn rău. Să se povestească despre nunta strusă Să Doamne, doamne, doamne, măria ta vorbule, prostina s-a putut să mă faci o părească. Nu se cuvine, boiar, nu se cuvine a privind patul omului dihanii a vacării. Eu mă țiresc a vorbit. să cere, să cere, papagaia va scorni vorbaleasă.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 Camila zburătoare și struțul fătător să se facă. acest mijloc, Camila cărătoare intră în monarhia celor zburătoare. Și iarăși să fie sogotită ca această monarhie. Și slăvitul ei Tom, struțul Camila, monarhii păsărilor, este binevoitoare. Drept, drept zici, papagaiu, să fie prevoia ta. Elsa Maria Sacórbuli, junior le According to the Come on chapter 17, we are in the Să șacal, de să nu ne trimită cu străși de spânci. Mm, fugi în taină, frate lupule, dacă mai putea și dacă mai fi loc ascuns undeva pe fața pământului, unde să nu-i auzi în N-ai nici nicio grijă, nu peste multe vreme, inorogul va întulci cu cornul o trăbire acestea. Însă, spune acestea te va curățui fotul firului. <fie> S-a ascultat Croncănitul Corbului, partea întâi din serialul radiofonic Istoria Ieroglifică, de Dimitrie Cantemir. Dramatizat Teatru Radiofonic Serial Lupta dintre inorog și corb sau istoria ieroglifică înfățișează manevrele politice care au avut loc la începutul secolului al XVIII pentru ocuparea tronului Moldovei. Inorogul, sub a cărui înfățișare fantastică și alegorică se ascunde autorul și Constantin Brâncoveanu, sugerat de corb, își dispută puterea. Primul, în virtutea dreptului de moștenire, al doilea, dorind să-și extindă stăpânirea și asupra Moldovei, pentru care susținea candidatura Struțo Cămilei, nume sub care se ascunde Mihai Racoviță. La începutul romanului, autorul peionează cu mijloace sugestive adunarea boierilor care a avut loc la Adrianopole pentru alegerea noului domn. Cu toată împotrivirea unor boier patrioți din țara vulturului sau din țara leului, Corbul reușește să-și impună pe tron favoritul. Autorului nu-i rămâne decât să caricaturizeze în opera sa jocul patinilor politice, Ridicolul moravurilor feudale să creioneze portretul grotesc al boierilor ascunși sub înfățișare alegorică a unor păsări sau animale. Storia aeroglipică de Dimitrie Cantemir. Seria a doua. Mai bine este pentru slobozenie a murit. pardalule, mare dragoman al fericitului sultan al peștilor și crocodililor, niște boiari din țara vultului și aleului vor să se înfățișeze înaintea domniei tale. Ce pricină au, Bostangiule? Mie, slujitorului supus al luminăției tale, nu mi-au înfățișat pricina, mm -hmm. dar mare dar în aur mi-au ca să-i lasă pătrund de la tine. Mm -hmm. Du boiarii ăștia, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Când vor să pui un domn, când vor să schimbe pe altul, dar dacă-i pe Danie aur, mie mi-ar da în sutit. Lasă-i <lacht> Las să poftească." Poftiți, poftiți, boiarii și boia față, poftiți, domnile voastre." Măritul Camilopardal va șeaptă la Salam aleicum, măritul Camilopardal. Să este Fendi, plecăciune, măritul dragoman al țării peștului și al sultanului apelor. Fiți bineveniți, boiar-jigăni și boiar-păsări, care-i pricina venirii voastre... Care-i porunca?" Porunca nu dă decât străluminăția ta, de voi cu smerenie și plecăciune, care niște prea supuși slujitori de de a Înțeles am de la Bostanziu și slujitorul meu că aveți sete mare și de... nevoie." Au pungile în zadarle zornăite. mări efendi <gântări> la tine venirăm ca să ne dai scump ajutor. Da. Să facem domn din struță Cămilă în țara da. vulnului. Da. Da. Și pe struță Camila vi s-a năzărit să-l puneți peste voi? Da, ha? da. Mă. E, ușor de zis, dar a lucrarea asta... Presupune mare greutate. Roguse, rogu Camilo Pardalule, în taină și nascum să vorovim, iar tu, ca fiu al zeicei lăcomia, Fă ne unde să batem cu pungile pline ca voia noastră să se înstrimească. Bine, răsule, boiardul mi tale, dar să știi, Că boul răstoarne țărâna, lugarul seamănă, stăpânul său vinde sau mănâncă, însă de acestea ce folos vă aduc? Tilcul acesta. Numai eu știu abil de Știm, știm, știm, știm, Și degeaba mi s-ar mai spune mie pardosul, dacă n-aș ști că numai prin mălia ta se deschide. Da, da, da, știu, urându Încetatea În cetatea de scaun a peștelui se află zeita pleonexiei, care le limba voastră cum a spus, prea lecomia se cheamă. Nemăsurată este pofta sa, și în templul său se arată mare vrajbă, cruzime și vărsare de sânge când ochiul cerului se -nchide. În mijlocul capiștii, zeița, sub tacării picioare, are un cuptoraj de aramă în care ar fel de fel de dani scumpe, iar în jur luminează cu pară tot felul de făclii ca să nu se apropie decât cei cu cheia de aur la ei. Da, știm, știm, Chim, știm e felii. și nu m aprofia cu cheia aurită și grea. Da, dar și -ă, no mare lui vizir se află mai înainte ei. Nu haznaua she... no cea mare o vom... Leșne, leșne este a vorbi, însă, prieteni, zeita pleonexiei este aprigă și de la cei bogăți ia totul, iar de la cei săraci ia pe jumătate. Oh, oh, oh, oh mă de vedeți. Dacă ne arăt că spre precum tânul domnăc, îți vom spui cinci fie de cu totul și cu totul plin de aur și arginț. Și încă multe alte daruri vom primi. De unde se află la voi atâta băneți? Corbul, corbul va deschide nesecat baierle sale să-l puie domn pe struțocă. Așa e, așa e, vom juri și corbul... Iau-și de aceasta castore... Dar veți mai plini pe deasupra și alte daruri în cai și miere, în femei și pe da. Tot timpul, poarta cea grea a templului se va deschide. Vom primi vom vom cu tot ce va fi nevoie. Da. <laughs> veți răscumpăra toți toți vrăjitorii zeicei. Veți umple haznaua cea mare a vizirului. Și veți primi castanul neîntinat și neîntârziat. Așa, așa, vom, așa, vom, așa, vom, așa. veți scăli un zapis sub peces de jurământ, da. că eu nu voi fi viclenit. Exact, vom peceplu lui mărite ca da. Și poarta se va deschide acolo unde mândru se arată ca an al struță camilei în lumina străluminată. Deschide-se! Doamne! Doamne! Doamne, doamne, e pe ce mădru e? Oh Doamne, Eu struțo, struțo, Camila, să la pucă, vom plăti pe de asupra ai pei. Darul ne numătate, Ne numărat darul Dar Și înce început a grei. Ce vei spune când se va așeza pe căpățâna ta? Slugă ta rămâne voi pe mei, mamă! Galbenul și albul toate biruiește, În cap de o corn de bouri crește, Răjitorii vânzători ce nu le meresc, de aurul, sargin, turi, parte de su Prazul s-a pornit. Bostanzii și spahie, nicerii și toți trei au pornit să se spală Africa împotriva Marei Împărăare, viziratul a fost anuncat, sultanul păreției peste lui. Ne este teamă că din cetatea peștilor să nu ne bage și pe noi și mai rău, da. în culcătură. Da. Am cerut sfat boierul dumneavoastră ca să facem cele de cuvință. La marele vizir nu poate să intre măritul domnul Struțocă Milă. La sultan nici atât vom aștepta să se așeze noi urânduili și să cu răbdare. Cerul iar trebuie și fundătură de galbeni. De unde atâta bănet în țară? Vom scoate galbin cu nemiluita când ne vom așeza în scaunul volturesc. Au, pardosule, țemile de țeare? Au împotriva domnului tău, Cârtești? <gătări> Capitanul este pe capul nostru, chiar dacă mâna sultanului n-am sărutat și n-am căpătat puiul. Dar îl vom păstra, chiar dacă fi se scot toată țara." O să am curcat pe Maria Ta care fost în drum spre țară și răscoala bostanii nu te -ar fi prinț da. Da. a vrins prins pe ei. I-a fulgut roș, vrea scaule și în țara leului și a vulturului. S-a Da, fața adunării pentru că vreau. Dar poruncă nu primez de la nimeni. Să vorbească mai mult. E înțeleaptă, cunoaște pravilile dreptății și cele moralicești. Da, să vorbească. Da, mult, da, da. să vorbească. Mulțumită de cinste. Liliacule, o vestită axioma a vechilor judecători, spune că pedepsitului pedeapsă îndoită nu-i trebuie. Dar Liliacu, nici dihanie, nici pasăre nu iaste. Dar Ticlos și Mișel iaste. El trebuie să fie ori dobitoc, ori pasăre, ca să ne milostivim de el, să-l pedepsim o singură dată, să nu mai umble cu șiretlicuri. Să hotărască singur de partea căreia trebuie. Nici o vorbă nu știe să scoată ca orice pasăre sau dihanie, și numai ați știi ce -i... Da. E lăudată dreptatea în veci! Limba babicleană și mincinoasă să amuțească! Și urechea de lingușiri primitoare să surzească! Vreau să știu! Această adunare ce poșteștește? Nu ai auzit dintr-un început că aceste două monarhii în pace veșnică vor să-și lege trupușii? Rice de vidră care se găsea mai înainte sub acuirea vulturului, dar păsea și penele corbului. Dar acum au ales pe strusocămilă că e mai nesătulă. Vă spun, filmul sau inorocul vor înfrânge lăconia strusocămilei și pe cele bune le vor așeza. Și mai cu seamă! nu trebuie să meargă împărăția împotriva dreptății. Prietene... O, fluture născătoriu și șoarece zburătoriu, în acest loc te-am chemat să iei sfat, nu să dai, nici să poruncești, și din două una îți alege, pe pământ să lăcuiești, sau în aer, sub vultura te supune, sau leul i Iar dacă nu vroiești nici una, nici alta, bine ar fi să știi să-ți ții gura ta duhnitoare." Însă ja. știu bine că, pe urmă, alții vor grăi pentru mine și cuvintele lor vor răsuna în urechi cu scrâșnete. Pentru că mi s-a dat voie să-mi aleg slobot cașul, iată pofta mea. Nici sub paleului, nu mă supun. Voi să zbor, vorbai cu spune. Nu, nu, voi să zbor cu păsările ciufulite. A, un apă, precum pești vrei să locuiești. În părăția otomană să slujii. Nici în apă. Că firea noastră nu e pentru apă făcută. A, un foc, toate să se rășuie așa. Nu vă cheltuiți, nu da, cuvintele poruncitoare. Și vorbele proaste nu le irosiți. Voi dosi și locuri. Pe care firea din început mi l-a dăruit. Unde poate fi locul acela al lume? Haide, spune! Castor, nici de apă. În tot locul lăcașul meu este gata, precum peștele în mare, așa nu are înțeleptul în lume, nici moșie, nici în străinare. Giziacu seamănă vân și De multe ori unii seamănă și alții se ceră. Dar dreptatea fiind aici cu voi, te voi mă voi lepăda. A văzut! A văzut prezentele! Lăsați-l! Lăsați-l să se ducă învârtindu se Nu ne mai poate face nimic. Și nici de folos nu este... Aduce doar price de vrășmășie. Și dacă v-am meșteșugit tot felul de lacuri și capitan... Dacă dea ele lacii vom să-i da, da, da. Nimeni nu ne mai poate lua capitanul. No. <laughs> Au ce veste muscane! Luminate, stăpâna mea vulpea, bolnavă fiind, dar trimesc scrisoare mării tale și adunări în chinăciuri. Au este bolnavă că într-un s a necat... Au și-au făcut ferială de adunare. O stăpâne, un conjură midă înădușel și friguri mai cu seamă. Adun coace, adum coace să vedem. <gri> Pentru i sărut mâna mării tale. Să citească domnia ta râsul. Îi e mai la de taina scrisului și poate citi mânzgăriturile ultime. <gri> Vulturului și leului, marilor monarhi, plecăciunii mă amândouă în două radunări. La praful și țărâna talpelor voastre, vulpea să a pleacă. Cu smeritele sloveni drăznesc să vă dau știre că lupul își ridică perii de pe spidare și-au început a sufla mai larg prenări. Uneltește cu inorogul și pilul prin scrisor! Vai, vai, mare, burzuleal, o să fie domnia ta, lupule. Domne, vor fi cutremurate pământuri. Nu m-am auzit cu urechile mele și nu prisosesc nimic. Oh, prieten, o, prieteni, mă duc de grabă, în mijlocarea mea să-mi adăpostesc fiatura. Oh, bine că am primit spravile către marele sfacii către struțul hămilă. <truză> -tru> Veniți, băieți, să vă citesc mai departe pravila vulbii. Eu, vulpea, l-aș înghiți pe lup și pe fil și pe inoroc cu totul, că sunt pricin de zavistie. Implor fortuna spre lungirea anilor împăraților și stăpânilor mei. Mă rog și iarăși rog să le dea cerescul vultur toată de plina fericire. Iscalește, vel vulpea. Nemernic este lupul și mai cu seamă stăpânii no. lui. Vă exalbiți și domnia ta casorile nu da. poate să-i strivească până ce măritul Sultan nu-i dă binecuvântare. Nu de ei mă tem, ci de mânia aprivă albine. Da. Voi pufni pe nări, de voi scăpăra foc din pântec, pe toate le voi pârjoli. Ca da. da. toți, tot să fie dat morții. Da, da, da. Lupul... Lupul trebuiește scos cu toți. Schimbă păr după vremii, iar din fire nu iese. Nu-și mută obiceiuri învățate. Pentru fil și inorog se află lezni în Lupul vom zdrobi, dar pe inorog și pe fil cineva îndrăzni ai vâna, că filul este puternic, iar celălalt inorogul este și red e mare. Eu... Râsul. Eu singur le vin de hac. Așa să fie, râsule. Vă voi face pe tine și frățâne tău, cameleonul, ca puchehae în țara peșilor. Trimei și mei să vă socotim. Să le face speriu, să nu mai auzi de ei. Să ne trec spăria Să ne trec spăria te tu, domn al vulturului, ai fost ca și mine, ca și tatăl nostru. Iar ai pornit scornire pentru scaunul domnesc. Ai viclenit chiar și împotrivă la vrăjitori, la vizir și la sultan." Frate, imorogule, nu împotriva ta am scornit, ci pentru mine. <hî>. Nu este drept să iau scaunul tatălui nostru, monocheroleopardalis?" Să mă așez, domn, în avulturul lui monarhie Dacă mintea nu ți este prea subțire și picleșuguri ca lumea, nu poți alcătui De ce nu te prins cu mine într-o unire ca să te povățuiesc? Dar tu, frate, nu vrei unul tatălui nostru? <gântări> Mândria și apriga dorință de mărire să a prinde mintea greoaie Nu poți gândi cu înțelepciune Ascultă-mă pe mine Că și diplomatică, am învățat și am pătruns tainele acestei lumi. Dacă între noi nu este unire, praful s-ar Dacă între noi va fi unire, în epitropia vulturului te vei așeza, domn. Iar eu îl voi îndepărta pe corp și voi dobândi scaunul leului. Tu aduci mulțumire sufletului meu, o frate. Vom bate palmele când ești și frate bun. Vom aduce bine pentru amândouă monarhiile și numele nostru într-o vecie va fi pomenit cu mare și nespremutate cinstire. Ascultați-mă voi, ritualieni și băieți, vă vorbesc eu! sunt Camila Veți vă veseliți Că domnia o am câștigat Și în mare desfătare nu au pornit Și în nedulșire Ne-au împrăvălit <laughs> Toatele le În totire Să mă prăvălit Da? Mare ești, Doamne, și străluminată este fața ta. Și împărăția vultului domnul ca tine nu au avut. Și nici nu va avea. Iarătoria ta și măria ta în feneptul corp. Mare putere ai zbunțit, din mi prietenul pe tarapul fărului, că își va întinde umbra și prește slava prietenului nostru, Scruțocămila, să bem și într-o șugul dintre pasări și dobitoace. Trăiască, trăiască, doamna, domnul, nu-mi gândi la... Când se va așeza corpul pe ghebul ștuzocanilei, se vor îndoi puterile amândurilor monarhii. Se îndoi pentru noi, mare boiar, bine, bine va fi... Vezi, domnia ta, castorele! Părea toate și păsările sunt păvesite, atât să repete bucate, fără sială și cu poftă neostroită! Hei, au Audă, de mâncate, săraci multe vreme! Privește, sunt numai și păsări și gânimi mari de pradă și pofta nu le-o să Atât nimeni! Atâtea sluzi, tot cară ca la bucate și nu mai privitez! de Doamne formule, să citim ca sem de prăcietate pravila de unire dintre noi, ca nimenea să nu ne mai știrbească prieteșului. mai cu seamă muzice aș pofti, și alte bucate și stârburi. Să vină să vină muzici, să stârburi, să miră... Se bucate alese... Domnului nostru frate și boiarul Pardos să citească din hrisoabele domniei colbul și sămânța lui să fie în epitrop împărăției vultului și leului Doi, fie să și seminția lui având de nu va avea și neavând de va avea să fie în veci epitrop împărăției vultului să nu vânte ne va avea, va Vrei! Cine va avea prieteșul, cuvânt, corespondenție cu filul și norocul, să fie pedepsit cu moartea completată. Prieteșul, cuvânt, cuvânt, corespondenție, să Lupul va ieși afară din bârlou. Ieși, ieși, ieși. supra mâncărurilor și chipurilor noastre au năpuit muștele, albinele tăurii și vieți prefugiți, fraților N-au învățat să se de strășnicia chipurilor noastre împărătești? Dar nu care nu s-au putremurat de groaza noastră! Voi, boiari, în unghii să-i în colț să-i Măna labe să-i cu lutul și sârna să-i cu praful și pulberea în vânt să-i aruncați! Dumnezeu, că noi suntem puterea! În pilarea lor nu mai putem roga! Numai luptându putem să luptăm! Nu mai multe, tu și si froncăritul e ei! Așa, așa, așa, așa, așa, așa, frângeți-le, rupeți-le, sfintecațile! Așa, Să fugim, fratele, ori să fugim! Sunt multe și furioase! Cu cine te pot rup, dacă ne-au privit! Și oriunde vom afla asemenea adunării, să-i facem să ne cunoască puterea. Că altă dată să priceapă că nu toată pasrea zburătoare se mănâncă, nici tot marele pe cel mic nici toată pofta din părea născută Ce plineşte. După ei, după ei, ne-o subţi de obidinte, Thank you. ascultat, mai bine este pentru slobozenie a muri. Partea a doua din serialul radiofonic Istoria Eroglifică de Dimitrie Cantemir. Dramatizat Teatru Radiofonic Serial. Seria a 3 Rădăcinile Braștei. Este fie norogul și fratele sub care îl rătește împotrivată-l din astreia. Ah, asta nu e de așteptată-l. Stăpâne corb, Maria ta! Vă-i după <gri> la porbunca. Ia pe-ana și scrie. Poare înțelepciunea corbului nu mai cu seamă să lăduie. Lasă borba lingușei, poare și scrie. Urechea mea așteaptă. Mâna e gata, să Către Cătră cheia noastră în țara peștelui <gri> Către dumnealui șoimul și către toată servitoarina sa, dulăii de casă, Ogari și cotei, eu, Maria sa corbul, monarh al împărăției leului, trimet strașnică porului. sa corbul ne trimite strașnică poruncă să-l spatem și din gaură de șarpe pe dumneavoastră norogul să-l găsim oriunde s-a să și să-l terminăm. <trui> Tot dunării, toți gulării, toți gulării, ogarii și cotei, vor adumeca urmele norovului și de lor prinde cu ghearele și cu veninoșii și lor colți, îl vor sfârșia. <trui> Măriteșoi, mare dreptate arestă până nostru corbul. Dar cine știe unde s-a cuit inorogul, fără cărui prindere și ucidere, țara leului n-ar avea liniște. Și stăpânului nostru îi se va șterne pururea, umbră pe ochi. Asta este, mă, mânire, că dacă îl vom afla, stăpânul se va veseli, ne va lăuda. Ascultă-mă, ascultă-mă, șoimule. Știi bine că părăsind vidra, îl voi sluji pre stăpânul tău. Eu zic să-i jurim cuvinte alese să scoatem cu bicleșug din bărlogul său dintre munți. Că scoți de acolo, îl năpustim cu toți cotei, ogari și dulării. Drept, grăiești! Lupu-n Bâclan, dar cine va putea afla locul unde lăcuiește-i norogul? Și cuvintele de miere amestecate cu fiere, cine îi le va povesti? Și jurământul nostru, cel frământat cu zahăr și tospit cu venimul... Oh, Domnia da? ta, șoimule! Sunt gata, am plinit eu slujba asta! Să-i duc gând luminos și be din lăuntru tunecos și locul bârlogului său se află, aflu, strecurându-mă peste tot și toate, prin cetate, munți și coclauzi. Da, da, da, da, da, Camelionul singur poate, că el se strecoare peste tot locul schimbându-și înfățișarea. Dacă domnia ta, șoiemule, îi de carte de bună înțelegere, va fi crezut. Să-i dea carte și porunca domnului nostru să împlinească. Pe voi merge, voi lua carte de la cancelarie și nu mă voi înfătișa înaintea domnilor voastre fără semn unde se află ascuns inorogul. Ia cu tine ogare și cotei și numai dulei. îi lasă într-o pază a casei noastre și orice trebuință. Prea bine, mărite, capuche, haie șoim. Pe mare alergătură mă voi pune pe dată! Ce zigania furisită este cameleonul ăsta! Lui i demirare că este tare a furisită! La chip seamănă mai mult cu broasca, grumaznare, ură e până la umeri, de la cap până la coadă, spinarea e gârbovă, are solzișor peste tot trupul, iar lumina ochilor se vede gălbenind Cât un greunde de mac. Are patru picioare Coada cât așoare celui celui mare Limba este nu mai scurtă decât coada Poate mai lungă Și cu cleiul pe ea deprinde muștele Iar adminderea se poate schimba lângă orice fel de floare sau pământuri. Când se mânie, se face verde. Când se întristează, se face negru. Iar când se veselește, se face roșu cu galben abestecat. Sau tot felul de fețe se schimbă. Mm, o jiganie nemernică. Ce ne folosește? Că, precum în tot adevărul, este organul dreptății. Așa în toată minciuna nu poate lipsi organul strâmbătății. Numai voia Domnului nostru corbul să fie împlinită Adevărat să fie Numai că Dumnezeu Camelionul este vândut la împărăția Turcului Ca să scape de beciurile bostangiilor și de dinții crocodilului S-au robit l-a vândut pe noroc Oare să vorbesc Camelionului? Ori să nu vorbesc. Este giganie cu multe fețe și a învățat școala lui camilopardalului. Prin el, șoimul ne a scris carte dreaptă. El este pasăre nobilă, vorba lui poate fi luată și la cuvânt și la sopotință. Mm -hmm. Bine. Să intre cameleonul în cineciune măritului noroc. Aduc săviturilor o sănătate și din partea șoimului, ogarilor, dulăilor și coteilor, bucură-te, domnul și izbăvitorul meu! Dacă în gura ta e veste de bucurie și în inima ta gând de adevăr, toate sunt bune, drepte și fericite. Trăiască, domnul meu, milostiv, într-ani mulți și buni, dacă inima mea aduce neprietenie, să se facă prap și pulbere! Rășmășia pricinuită de atâția ani se tămăduiește greu ca o rană veche. Cu greu o îndepărtez de la inima mea. Pururea ne-am pus nădejdea îndreptate. Poftește-i șoimului de la mine sănătate și cuvânt că avem mare credință în vorba lui. Vrem să ne vedem singuri cu el în taină la miezunopții, iar dulăii se lipsească de la locul întâlnirii noastre iară tu, Camelioane, să tăiniești bine cuvântul acesta. Jur pe tulce viața mea, Domnul meu, și pe credința mea, dacă voi descoperi, de voi grăi din mâini, din cap și din ochi, semn de înștiințare de voi face în capurgie, în ochi orbire și în mâinciungie să-mi Pas la stăpânul tău șoimul și poartă gândul meu de bună încredere. Cu plecăciune, prea cu plecăciune! Numai de-ar o dată gândul și fapta mea înspre albia curată. Mărite, Șoim! Mărite, Șoim! Domnul Inorog a trimis vorbă e și bucură-te, bucură-te că toate după voia mare lui tău suflet s-a întâmplat. Și după cum voiitam am, Inorogul va veni la această taină și deși l-a cerut cadul lăiei să nu fie de față, aceștia vor sta și vor tăbărâi pre el la semnul știut. Eu îți mulțumesc. Pentru slujba care mi-ai făcut. Dar cursa pe care vrei să întins, o întins, nu o primesc, fiindcă nu se cade. Dar nu era socotit așa? De aceea l-am căutat eu alergând într-o suflare, într-un bârloc și în altul, în oțină de crocodil și în vad de pește, în gaură de șarpe. Ai, nu! Nu, dihanie camelioneastă. Eu cuvântul vântul dau un vânt lesne este răutății să abată bunătatea Și strâmbătatea să viduiască dreptatea Părășoimule măritul nostru stăpân Corbul la dat poruncă Vom încerca gândurile noastre prietenești Ca să înlăturăm vrajbele Pe cum în războaile ofștii Se pot folosi săbii, suliți sau săgeți Așa și cu un neprieten Se poate arunca în boie cuvântul viclean În orice chip Un neprieten poate fi lovit rănit și omorât <laughs> Să-l aducem pe el în numele păcii și să lucrăm în numele vrăjbii. A, ah, nu. Oh, nu, no, giganie cu fel de fel de fețe. Noi ne vom vedea cu el, dar ne vom ține jurământul. Ascultați, dulei, ogar și cotei! Șoimul este răzvrătit împotriva domnului Corb. Nu vrea să-l dea morții pe blăjmașul inoroc. Da, da, drept este să vă pierdeți cu firea. Dar voi veți trece peste porunca șoimului și îl veți înșăța la ceas de taină și îl veți fâșia. <fie> Pe crocodil vizir și stăpân al meu și al țării peștelor. Cuvântul eu mi-am ținut. Vom da pe acel noroc hrană măritului pește dihanie. Bucură-te și pune slujitorii nicerii pe apă, că dacă dulei nu-l vor prinde pe uscat și norocul va fugi pe apă, din gura ta nu va avea scăpare. Mărete Șoim, pe drum eram să duc vorba măriei tale la Inorog și am auzit Dulăi și-o și mărâind într-un loc ascuns că ei vor prinde peste voia ta pe Inorog când se va închide cu domnia ta în cetatea de lângă apa Bosforului și vor face de petrecanie. Dulăi, nu pot face ceva peste capul meu! Eu sunt, stăpânul lor!" ca să știi, te-am vestit, ca să nu-mi bagi vină, pentru că dulăii pot alerga iute." La măria ta stăpânei cu cinste și mă curată am venit, ca să-ți spui că la ceasul de taină stabilit, domnia sa șoimul singurel, fără de dulăii, va fi venit și pleacă fără grijă, domnia ta, la cetatea de lângă apele Bosforului. Ostenit sunt Că pe toate Le-am făcut Și le-am șnuruit Și le-am întins Ca inorogul să cadă în plasă Fără ca mâna noastră Să fie murdărită de sângele lui Și să dormim În ceasul acesta De taină De moarte De parte de ceea ce întâmplare neșteută Va potrivi Doapte pură dormire ca aceasta să fi dormit. Mai bine mor să se fi sculat, Decât somn ca acesta să fi somnat. Mai bine într-o pasă și de piatră Să se fi întors, Decât în așa de feruri de stricăciune Și fără folos să fi fost. Măsoară de creșug și cunoaște-te șug mai greu decât tot vicășugul! Crăște-te boală și simți boală mai de decât toată boala! Sari moarte și gustă moarte mai amară și mai omorătoare decât toată moartea! Spune de Este în tine răutate mai rea decât această răutate! O răutate! Răutate! De trei ori răutate... Și iar răutate... Plecăciune și cinstit în chineciune. Măritei noroc! Îți mulțumim că ne-ai cinstit cu încrederea și cu venirea mării tale. Domnul să dea ca pacea și prietenia să alunge umbrele dintre domnia ta și stăpânul meu, Corbul. Mulțumire aduc în fața domniei tale Șoimule, trimis al monasului Corb Vrășmaș nouă și cuvântul tău de față ne a demnat să căutăm capăt pricinilor noastre de dușmănie. Cu inima curată am venit! Din cuvântul monarhului nostru fără a ieși, ca să facem sfat diplomatic, să înlăturăm umbrele vrășmașei și pricinile haine. Poftesc pe domnia ta să schimbi greșeala veche în cumpătare și în și să mă pricina dușmăniei care face să fim izgoniți căutați și cercetați. Când, cum, ce și pentru ce să fi fost toate astea? Cele mai vechi începuturi cum au fost, nici nu știu și nici ale spune nu pot. Că Vida, fiind mare prieten cu corbul, acesta avea stăpânire și peste țara vulturului. Și Vida trementea mereu către corb, mai ales împotriva unora ca inorogul, filul, lupul, pardosul, râsul, bemeritat și alte jigării, că ele nu voiau să se supui stăpânirii lui. Și din aceasta, ce să eu, s-a ajuns la răceala. Și împotrivirea inimilor dintre domnia ta și corb. Aceasta am înțeles foarte bine și, precum zici, așa este. Numai că începutul lucrului vrășmaș este mai adânc. Cu dragă inimă aș pofti ca lucrul acesta să-l cunosc. Vei ști că odinioară monocheroleopardalii, statul nostru, din toate de pământului era mai vestit și mai ales... Era născut din părinți simpli, dar i-au fost fărăzite cele mai alese și mândre calități. Blândețea oi înțelepciunea lupului, greutatea elefantului, iuțimea inorogului și virtutea leului. Și zi de zi, adăugând altele, tobândi toată cinstea, lauda și puterea zigănilor. Și după multe lupte în țara leșească și tătărască, a fost uns domn peste țara vulturului. Mare domn a fost, însă dezavistie și întâmplările țărânii la fost ferit. Doamne, Bani, cu Costin și fratele său Miron Costin sau hainiciuneltes pentru răsturnarea măriei Tale. În să fie împășișat în fața judecătorilor. Porumcă Maria Ta, olecari vom primi și vom aduce aici, fetelești, căre dacă prichnă de imposibil, găsesc să fie tăiați acolo, pe loc, fără niciun judecat. Știu, Maria Ta, că Verici-o s-a dar pe băgeacul să frate Miron, n-ar fi trebuit să-l tai. Nici soarele nu este lipsit de pete, dar sufletul de giganie și de om. Când înlăcașurile cele veșnice și de sus s-a mutat tatăl nostru, fată firea la au plâns. ales domn, în timp ce fiul celălalt fiu, era caput haie. Și toată firea se veseli chiar dacă inorogul era nevârstnic. Aveai harul înțelepciunii de la acea vârstă fragedă. Însă atunci se întâmplă uneltire eltirea vidrei cu a corvului voința. și e vidro, ți-am dat-o pe fata noastră, Mreana de soață, împreună cu binecuvântarea noastră. Domnul, noastră. ta, slăvite mărite corp, mare bucurie ai făcut inimile și firii mele, că mândră este fica și cugetul basta mereu cetuit lângă dânsa. Dar... Fata mândră, cum nu se află sub soare, ți-am dat și zestre regească fără asemănare. Doamne Maria. Fața Domnita, tale ar primi și mai mare strălucire dacă eu m-aș ridica în scaunul vulturului. A unul este Rogul. Dacă ne înlăturăm și ne pune domn pre noi, slava numelui tău și puterea ta s-ar întinde și prestecea vulturului, iar fica ta ar fi doamnă slăvită. Și e o meu vidro, plătiu un bani bun și pe nevărsnicul noroc, el vom înlătura și fică noastră va fi doamna acolo unde trebuie. Săiasc că Dumnezeul nostru slăvită vindră și soția sa, Doamna-mreană. Ce mare zavistie și necaz peste țara se va afla. Domnul cel nou, Vidra, ne va închide și ne va hâini mm. pe noi boieri de partei norocului și a filului. Asta n-ar fi nimica, ar lupule, dar ne va scruta de cap. O, sărmană țară! Sărmană! A o de aur se va subția și se va goli. Și nu v-am destulat acum i a turcului, a corpului și a vitrii. Eu-i norogul a fugit în țara peștilor. Sara rănați de izberiște, vitra nu-i domnul decât de puține zile. Și-au întăit harașul și tăștile. Și porunci din țara leului, de la corp, vine încetat ca vulger. Voi pleca, îmi las vera de izberiște. De-mi rămâne capul întreg. Mm, și noi avem gând de fuga când vor veni vremuri mai bune pentru sărmana țară. <oție> Domnule, mărite, domnul Măria ta Vidra scrie carte de tristețe, că nu are pace în țară cu boiarii, că s-au hainit și nu trăiesc gânduri vrășmașii. Vor să aducă înapoi prin noroc sau pe fil. Au singurul, nu se poate sprijini. Și ce ajutor mării are să-i prindă acolo unde stau ascuns și să-i taie, că pe atunci nu va avea liniște. să se trimite porunca duleilor și ogarilor noștri, să-i prindă ori Iar Vidra, dacă asta vrea, să ne trimite aurul pe care l-am plătit pentru urcarea lui pe scaunul domnesc. Vom trimite porunca, dată, dar. Sluga ta ce mă aflu, vă poftesc să știți că, iertare, doamne, și Măria Savidra uneltește. <laughs> ce vorbă ne roadă, spui boier babagaio? Iertare, doamne, însă duleii noștri de la curtea vulturului ne spun că au gând să o lase pe doamna Mreana. Porunca nu ne mutăm. Dacă vidra cu gândi biclean ne impresoară, o vom alunga de pe scaun. Numai că banii noștri trebuie smulși și trebuie priși inorogul și filul. Vom înfăptui în tocmai porunca măriei tale. Iară noi, și șoimule, filul și cu mine ne-am întâlnit în cetatea cea mare a țării peștelui. Am urzit și planuri de tot felul ca să scăpăm țara de urgie și să o alungăm pe vidră, că dreptul nostru de la Monochero Leopardalis, tatăl nostru, era să fim domni în țara vulturului. Și vileză hainic a lăsat-o pe Mreană, fica Marlicor. La templul Lăcomiei am trimis veste în stihuri. În 50 de pun sângeroase de la sărați lăcrămoase, ochii umbe să reștergem. La moșie vrem să mergem. Vitra pește, corvuri, stârvuri. În ape în cercare sau pe vârfuri să se urce fără de cale, și să se și cate de ale sale. Și vrăjitorii de la templulă comiei, primind cele 50 de pungi de aur de pe sudoarea norodului apucate, pe vidră au schimbat-o cu filul. Dar, ră, domnul meu, tare s-a micăjit. Au de ce... De ce inorogul au scos cuiul pe care eu l-am bătut? Pentru ce firul s-a tătat pe scaunul vulturului? De ce s-a ridicat asupra gândului meu? Lasă, lasă că le voi arăta că monarhia noastră este mai tare și vor pricepe că precum corbul menește cu glasul său tot răul, așa și îi ce are de gând. Și vorba lui s-a împlinit, dulăi s-au întărtat, Ogarii s-au asmuțit, cotei în munți, în coclauri și în pădure au speriat toată gigania. Și pe vidră au așezat în scaun cu tiranie mai cumplită decât toate tiraniile. Corbul au trimis porun să mă prindă, iar vidra au tiranisit dreptul și au întinat pe popor. Iar domnul nostru corbul, când a văzut tirania și hainirea vidrei, pe ea a alungat-o iar cel de pe urmă cuvânt al meu este că soborul acesta nu e adunare obștească, ci se supune tiraniei corbului! iar de domnul tău, corbul, făcând iar fără zăbavă un eltire vrășmaș, au pus pe strut o în scaun și prea noi ne-au îndepărtat de la dreptul strămoșesc. cunoaștem și noi am fost la obștească dumneavoastră. Ne-au luat dreptul strămoșilor noștri și au dat strașnică poruncă duneilor, ogarilor și coteilor să ne hăituiască și să ne prindă. De aceea suntem aici cu domnia ta. Eu ți-am spus povestea să vezi pricinile și rădăcinile vrajbei care au viscat între noi și corb mare ură. Veci și adevărat cuvânt grește că dreptatea tot viruiește și adevărul este mai tare decât toate. Dar noi voim să se surpe vechile începuturi ale răutății, să se puie nouă temelie bunătății între domnile voastre. Au aceste începuturi bune, le aduci de la tine sau din poruncă? Este adevărat că eu nu am poruncă ca aceasta de la mai mari mei, însă altceva mă îndeamnă. Domnul meu corbul are mare credință în mine și în cuvintele mele. Oh prietene, lucrul acesta este de necrezut. Dumnealui, corbul se poate albi la pene pe din afară, însă inima pe din va rămâne tot neagră. Fără această încercare cu mine, vei afla că sunt ușor la pene, însă la cuvânt sunt greu și stăruitor. Cum poți bura în aer, așa poți sta neclintit pe copaci sau pe stângă. Vorbele tale te arată poftitor de bine și de adevăr. Să nu uităm, la stăpânilor asupra supușilor este... Așa voi... Așa poruncesc, așa să se facă!" Foarte adevărat ce zici, slăvit din noroc. Acum eu te potesc ca vrerile, să știu și pătimirile pe care le-ai tras să le uiți. Și dacă mi le spui și le cunosc, dă-mi îngăduință puțină vreme ca să-ți aduc răspunsul cât mai grabnic cu putință de la mai marele meu." Au, nu crezi că spui vorbe de șagă? La mai marele tău sunt îndreptățita, nu mă încrede." Păi numai o încercare." Și vei vedea că vorba mea este ca piatra cea tare, care nu se sfarmă de vânturile aspre, de soarele fierbinte, sau de valul cel vrăjmaș. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, domnia ta, am crezare că vorba ți clară și limpede ca izvorului celui de munte și clinchetul ei mi se duce la inimă, Vrata dar... ca limpede, ei să spele nevoile și jalea. Poftele mele sunt puține și, după cum mi se pare, sunt drepte. Filului să îi se dea părintească moștenire și corbul să-și ia aripile de la struțocămilă de nu poate să ne dea ajutor și nu vrea, măcar împotrivă să nu ne fie. Ceea ce ceri nu este ușor, dar e plin de adevăr. A doua este traiul și la cașul meu, oriunde s-ar afla, să fie fără grijă de vicleșugurile neprietenilor. Și astfel dorințe mi se pare dreaptă. Aceste două păstrându-se. Poate să se puie începuturile prieteșugului și cu vremea să se întemeieze dragostea adevărată. Că fără prieteșug și dragoste nu se poate alcătui nimica și în niciun suflet și în nicio inimă nu se poate dină. Vom trimite voia dominitare, și vei afla răspuns cât se poate de regrabă. Să că cinci, 15 zile nu numai de ajuns, dar încă și de prisos sunt pentru răspuns. Toate le vom face după cum zici. Nici o ogari și cotei nu-ți vor căta frice. Și răspunsul de grabă îl voi ceri. Și pentru toate acestea de apururi voi purta dragoste domnul tale. Îți voi aduce semn veșnic de mulțumire. Măria ta, am credință că în așa fel lucrurile împlinite aduc slujbă bună stăpânului meu și mai cu seamă celor două monarhiare noastre că nu este bine neamurile de aceeași limbă și sânge a se dușmăni și domnilor a se lupta. Thank right. you. Ați ascultat Rădăcinile Vrașbei, partea a treia din serialul radiofonic Istoria eroglitică de Dimitrie Cantemir. Dramatizat... Teatru radiofonic serial... Historia Hieroglifică de Dimitrie Cantemir. Historia a patra. Visul Tameon. și pat patimire patimire. Regina, focul e preamărită salamandra! Vai! o la celule! Oare nu știi că setei și foamei băutura este marele leac? Însă nu tot stomacul mă, stuiește orice, nici orice vitleji, orice băutură, nici altul gigani a de mine poate să facă fără nu, nu, nu, nu, nu, nu, La nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ce nu, fac? Ce nu, fac? Să scap de la acesta ce mă arme! Mă strânge o zgărie ca un rac de zărate! O, cald! Și unde vezi un liouă de șarpe de din minciunile Căci după pasei, mie n-am nu mai venim, risca din proprii, dură, poate stinge focul care te n Au, au, Nasc, <risa> nasc Te goră mi-ai spui veninuri! Mii de pui care. Mii de pui! Oh, puișorii mei dragi, puișorii mei. Cuci o perca, o trava, ce ne-n temere un fătac. Oh, puișorii veninac, portac. Oh, un plățluna de rele, ci si veninur le mele. Ah, ah, ah, ah, ah. Soarele să nu răsară, Stelele să nu lumineze, Și ziua să nu se arate după noaptea În care brațele mele nu te îmbrățișează Și fruntea la le tale nu se căinează. Ochișoimului, cheptuleului, Fața frandafirului, fruntea iasminului, gura bujorului, Crumași crămioarelor, pe păunului, sprâncenele corbului, părusobolului, mâinile ca aripile, vecetele ca razele, mijlocul parcosului, statul ciparosului, unghiile inorobului ai agonisit. Iar în mie, nu mai îmi rămâne pe cu noroc al lumii să-l plângi, dreptatea mea către tine și strâmbătatea ta către mine să plângi. Nu pricep de ce te tânguiești și nu pricep de ce te mâhnești în trată. Eu știu că visele mele pe mine nu mă amăgesc. Ce Că pasărea neagră zise corbul de cornul inorogului a căzut jos. Salamandra care în pântecele mele ardea, venind pentru prieten era și domnia întunecosul asupra luminii începea. Nu te încurunta nu te încrâncena. Ca la pace și prieteșub vom ajunge și peste 15 zile îl voi întâlni din nou pe inoroc și vorbele lui drepte Ți le voi dovedi. 10 zile! zile. Cursa mea! Cainul va-cadar. va Doare ce mâhnire de mă mărbunzești-o statul tău, prietenul camelon? Gura ca pe o tobă, cine ți Limba, limba, ce te-au legat? Ce ți-a nebușit, șesimea cuvintelor, cele ca și crevetirile? Fraților, dulăi, ogari, cotei, prietenii mei, în mare să se află inima mea. Precum spune zicătoarea, doi grăi o muri, de oi muri, doi tăcea o plezni. Și dintre două orele, mintea mea nu mă poate ajuta pe care să-l aleg O, lasă-te sfatului nostru și apoi alege-l pe cel mai bun O, vai, vai, veți ști voi, fraților câinilor Că inorogul mi-a scăpat din cursa Și mare vrăjmășie se va întinde asupra tuturor Vai, vai de noi, vrăjmașul ne poate milui pe noi toți? Veți, ști, fraților, că numai pieirea două capete înseamnă viața celui de-al treilea cap. Pe capete, capete, capete, care două capete vorbești? Eu prețul unui singur cap care trebuie să cadă. Capul inorogului, acum și capul șoimului. Pentru ca al corbului să rămână neatins și monarhia păsărilor și a dobitoaților să se întărească. că ah. crebeștești mm, împotriva fermui nostru șoimul? Șoimul s-a arătat prea în două monarhiile, neprieteni și conflict vrăjmași! Pe mine nu m-a făcut neres. Și m-ați țintuit cu bazocură și toate slujbele mele credincioase, spulberat în praf și pulbere. Nu, nu, asta nu se poate! A, nu, nu se poate! Camelionul nu-i nici de crezare! Răbdare aveți, răbdare, o oh, prieten! El s-a înțeles cu inorogul și nu numai că nu l-a dat pe colțe și ghiarele voastre, după cum suna porunca monarcului nostru corbul, dar a legat cu el viclenesc, prieteșug. Au cum, inorogul și soiul să vi avut întâlnire prește știința noastră? Oh, asta nu este în obicei. Noi adormecăm toate. Oh, și nimic nu ne scapă în zi și în noapte, cu văzul, cu mirosul și cu urmele. de asta suntem o ogarii i și duleici îns slujba A amparte am parte de copii, o trebiți pe care acum din pânte am născut, Cât este minciună în vorbele mele. Decât am bănuit de necinste! Mai bine să-i dai știre măriei sale corbului de strâmbele umblete ale șoimului, ca în mintelea rana se și patima învechindu-se se va vindeca în nevoie. Și ce dovada ai domnia ta de adevărul acesta ca pe domnul corb să-l urmărie de pomală? Și să dovada adevărului. Ieri, când soarele îndemna fruntea cailor spre apus, molia, cea care strică blănile, îmi ieși și în cale. Iar eu, fără foame, așa mai mult în joacă o luai pe vârful limbii mele lipicioase, când ia-mi Cruț în viața, domnului, meu, spre trupusorul meu molatec, nu te arăta cu poftă. Dacă vei ascultată o tristihur, vei cunoaște că cei iubiți de muze au darul profeției. De moarte nu te temi și de viață, nai grije, grijă, iar cântul mai repejor, cântă -mi el. Cu penele șoimul, vântul despicând. Cu bătlanul negru, cu vântul corbu Corbul la sa sațară o tiranisește, Și nici peste gânsa pe drept nu domnește. Cei din cuibu altora, ouăle au scos, Cu vârjoasă gheară, șoimul le da jos. E doar cu sute, mai uite de minte, Le sale drepturi cu spinte cuvinte, În puțină vreme, după fulgertunul, Răul va lovi. Murin până la unul. A, ce cântare proastă și molie vicleană! De viața ta te îngrijorează! Deci, domnul meu, că eu, fiind obișnuit am hrănit din piele jigenilor, niște pe am intrat. De unde și cântecul acesta l-am învățat. Peiile erau ale soimului și ale vârtlanului, care le între, cu oră cu șoapte vorbături și spusii. Am auzit că pregătesc lucrurile și din potriva compului. Acestea am auzit, fraților de la Morie. A mărturisit adevărul cu prețul vieții sale. Nu mai stați pe gând lenevit și ascultați vorba înțeleaptă. Nu este bine a merge pentru fie ce la meșter. Nici pentru toate altul să-ți Și tu fă fluierul singur, că ți este lezne lucru! Așa vă Slăbite corp! Slăbite corp! A fost venit veste de la șoim pe un oracar. Citește-l în nou. Slăbite Au sosit scrisoare de la Dulei Ogar și Cotei din țara peștelui. A, ce price se ascunde sub ele că deodată din același loc vin cărți scrise. Citiți-mi-le pe La urechea dreaptă cartea dulăilor, iar la cea stângă pe cea șoemului. Bine pe care Monarhul monarhilor și domnul domnilor, noi plecate de slugi, ogare, coteie și dulei cu multă plecăciune. Bine știi, domnul meu, că după porunca pe care mi-ai dat, am silit împreună cu toți dulăiei vânătoarea inorogului. Dar știi, domnul nostru, că în aceste zile, ca prietin credincioși, l-am coborât la mare strântoare pe inorog și l-am lăsat în mâna șoimului cu nedeslegate legături. Și nici de cum n-am putut să-l aducem pe inorog cu deasila. Și cu ajutorul cameleonului i-am trimis cuvinte de pace și sân de prieteșul. Dar șoimul, după ce a stat față-înfață cu inorogul, nu știm, vor cu ochii l-au fermecat, au cu vorbele ca sirene, l-au atipit și amăgit. Iar inorogul dorește pacea și liniștea cu toată inima. Însă ne-a fost greu al încredința de ea. Atâta știm că șoimul nu numai că nu l-au prins, nu numai că nepipăit l-au slăbăzit, dar a legat cu dânsul șug într-o inimă. Iar în noi nu vom ne face părtaș cu Gândesc că-i norogul n-are și Maria ta de a răspuns dacă vrea să încheiem pacea cu el. Au șoimul pe mine, m-a trădat! S-au înhăitat cu dușmanul meu de moarte și a legat cu el? Am zis, sucesc gâtul! Am să-i scot ochiul și altele îi voi princi nu ei. dar dar dulei pot fi haine. Ah, dulei nu se înșală că da, îi plătesc greu să-mi fie roplecați, să-i pe prieten și pe neprieten și să-mi dă de veste. Fi șoim și dușman, rog, voi găsi lec de pielea voastră. Paparelu! că Maria! Ta. Să se scrie șoimului. Cuvânt de pace să se trimite inorogului, sub jurământ să-i-l pentru a lamăgi și al omor. Asta vom scrie, Maria Iar Bătlanul și cu șoimul să vină aici de grabă, s-au întâmplat alte treburi ale împărăției noastre. Iar pe vărul șoimului, Juliul, îl trimitem acolo să împlinească porunca noastră. <rug> Bucură-te! Bucură-te, Domnul și stăpânul meu, crocodilului. Ce poate fi prilej de bucurie pentru mine? mi a adus stârb în locul tău?" Sau plata vieții tare mi a adus-o spre răscumpărare Într-o bucurie a burții mele hămesite și a lui ala slăvire? Cum să nu mă bucur, cum să nu te bucur, domnul meu, de vreme, ce prada te-am adus Vânatul ales la strântoare, te-am ah. m masă să te-am pregătit și bucate oase te-am gătat ah. Bucură-te, te de o mie de ori, bucură-te Că multă vreme nu mai ai de așteptat Spui drept sau iară mă viclenești ca alte de sân. Sunt drept în seară. Inorogul la prundiște coboară. La ușile potecilor dulei stau gata să să poare. Toate intrările și ieșirile străjuiesc și vârtos le păzesc. Deci, astăzi scăpare și potecă de fugă nu-i rămâne. Doar pe apă să se arunce unde domnul meu, crocodilul, va păzi și pratul ah. va dobândi. Ah. Iar ah. eu asupra neprietenului ah. voi zbândi și prețul în zecit voi plăti. Pe ala, dacă nu va fi așa, tu cu oasele și carnea ta vei plăti. Și de furia mea, nu vei mai scăpa. Da. Să nu mai tei și să-ți ascundă în Nu-mi purta tu mie de grijă, că din apă nimeni n-a scăpat. Și pas de vechează-ți, Dulăi, că precarnea ta o Prea înălțată noroc, bine-ai venit. Și dreptul meu cuvânt stă înaintea domnii tale cu cinste. Deși zilele cele tocmite de demult au trecut, încrederea în domnia ta și în prieteșugul domnii tale nu m-au părăsit. Din bârlogul meu m-am arătat fără sială. Ne întâlnim pentru a doua oară. Și dragoste inimilor noastre... S-a zămislit de la prima vedere. Mai cu seamă, ție îți voi spune adevărul. Mulțumesc de cinste și de încredințarea a prieteniei tale. Dar ce vorbă a trimis stăpânul tău? Cuvintele corbului sunt nevoitoare. Și am primit poruncă să întind timp laț pentru prinderea domniei tale. Deci și tu m-ai chemat în laț? Cuvântul și cinstea mea sunt nepătate. Poruncile corbului mie și adevărului ne sunt urite. Însă, e drept, o prietene, că nu pot să fiu viclean stăpânului meu, nici călcători de lege. Corbul, stăpânul tău, haină, pasăre, o trăvită chiară. Nu mă în catalogul adevăraților prieteni, Că din toată inima jur să-ți fiu binevoitor. Voi încerca să-ți slujesc oricând și în orice. Mulțumesc domniei tale, șoimure. Inima mă-ndeamna te numi frate. Deci, frățiorul meu, te poftesc să auzi pe scurt o poveste. Întotdeauna... Mi-au plăcut și m-au luminat poveștile cu tâlgă ale Dragi senatori, împăratul nostru este mort. Ne moștenitoriu din trupul lui slăvit, trebuie să punem și să alegem un domn." Să copesc că domnia sa grevi este cel mai nimerit." Nu, nu, nu-i bun, nu-l nu-i bun." Atunci să pune pe boierul Hadman că strasnic a fost îmbătărit și țara o va apăra apric! Nu, nu, nu-i bun! Nu l vrem nu -l vre, nu, -l vre. nu ne a fost menit alesul dintre noi, Împărăția nu poate rămâne fără domn. Ce vom face? Dacă nu ne-am înțeles... Eu sunt cu mintea mea proastă să alegem pe cel ce va intra primul pe poarta cetății, din străinți sau din cetățeni! pe acela să-l ridicăm la scaurul în Ura! Ura! Da, da, ura! Așa să fie! Ura! Deci... Să hotărască sorții. Și senatorii s-au așezat și primul care a intrat a fost un porcariu. Și pe scaunul împărăției a fost un. <fie> Ce noroc face? Nici mintea nu desface. O urciorii și o mie de alte ar Din el tot cioară și nu pui de băut va ieși! Că domnul la noi în împărățire a fi un om puturos, pun numai de porcie! Și porcariul a ajuns împărat, pe unii pe care pizma avea-l pe alții izgonea și tiranisea toată țara. Prietenul meu. Întins greu tâlc pentru mine, nevolnicul. Că și corbului, faptele ei sunt, precum cuvintele, ca și glasului croncănit de groase. Eu nu pot să clevetesc împotriva domnului meu. Acum, de despărțire, juruiesc că am mare dragoste pentru domnia ta. Voi fi mereu, pe lângă stăpânul meu, sol de pace pentru tine. Îți mulțumesc, prietene, și din salutarea și îmbrățișarea mea, să-ți rămâne dragoste. Domnul tare mulțumim și îți doresc dreptate. Eu ies în tâiul să mă înghită noaptea cu ușurință. Iclene! Iclene, băbitoase! Mă hărțuiți! Dar voi avea scăpare în apă! Un socotio gigania a crocodilule, că tipul tău mă speriu. ci mai bine, adu-ți aminte codiniuare la marginea 3A, pentru două monarhii. Te-am scăpat de la nepasta morții, a luptei și a foamei. Au, ce, ce vorbă vorbești tu? Și ce, ce bani îmi Unde ai văzut un crocodil sau împărat să ai de datorie față de subcușii lui? Dar, <laughs> nu e vorba numai de datorie. Și zica spune că acul de aur străpunge și zidurile. o altă vorbă atunci vorbim ce o să ne înțelegem dacă se pune preț mare pe capul tău. Altfel am mare de carne. O mie de galbeni vom împlini și vom plăti cu cinstea. Dar presul camelionului care mi-a fost dator, cine mi-l va plăti? Că el în locul datorii te-a vândut pe tine ca aleasă pradă. Până nu vei plăti datoria cameleonului, nu primești să te slăbod. Voi plăti și datoria cameleonului. A, atunci ai să fii liber să te duci în fale tale și să nu pățești nimic în împărăția mea de apă. casul s cornul din orogul s-a In duc sau pașii celui iute, închiși sau cărările neumblate. Chimngerii au rămas, niciuna. Ce sprijin i-a rămas, niciunul. Ce prieteni se arată? Niciunul. Punti, crăpați, copați, despicat, desficați, fiecare vă spărămați, soarele zimții să-și răteze, luna, sfindu-se să te ușineze, stelele să nu-ți cânteze, galateia să nu lumineze, topii după bisopul lasă să-ți slobozească, nevăzută, Plecându-se să vază, croșca pui să-și da Levădalira să se le drobească, Leul răcnească, taurul mugească, Peștii fără apă să se nece, gemerii să se năsfrăsească, Cum până dreptate să nu mai arate! Șoimule, stăpânule, anyway> ai milă, Doamne, de cameleonul plecat ta slugă. Dar ce pot fi aceste cernite sunete pe care le aud? Cameleon, cameleon, gigan e spurcată. Cameleon, o, puterile cerești. Câte vopsele ai pe tine, atâtea pede să-ți dea sub piele! Pricaz de neca și pacoste, cameleoane, balaur mici și zmeu de venin, Fundul răutăților și vârful vicleșugului, mraja dracului și paingul tartarului, răutatea răutăților! Vicreșugul, vicreșugurilor! <gână> Ai milă, stăpâne! În ce zară până-ntrată am greșit, că să vă o și de făimări, mă supui. <gână> pentru că am întâmpinat voia Domnului tău ca nu cumva să cadă struțo Camila și în cara vulturului să spui puie inorogul stăpânirea. <gână> Doamne, <gână> este mai bine între dinții crocodil. Cine-i de aici, jiganie spurcată și vățarnică, și în fața mea să nu te mai înfățișezi. Oh, camelioane, camelioane, jiganie spulcată! Camelioane, fricaz de necașe, și o se fricaznică! Camelioane, balaur mic și zmeu de venin, cum de și vârful ficășugurilor, ca stranul iadului să te smolească, mânia cerului! Sassy for the Tosca! A ascultat Visul Cameleonului, partea a patra din serialul radiofonic Istoria Eroglitică de Dimitrie Cantemir. Dramatizat. Teatru radiofonic serial... Seria de Dimitrie Cantemir. Seria cincia. Cântecul cu a sunat. A slăvite cocoșa ale Europei, cu inimă neîndoită îți mulțumesc că ai dat ajutor și ai deschis casa împăratului franțuzesc pentru un inorog Și vine venit în casa noastră, nobile prinț, și îți promit că nimeni nu te va bătăma aici și nimeni nu va cuteza să te supere. Împăratul nostru, căruia regele soarei se spune, va veghea prin mine să te simți ca la domnia ta acasă. De vreme ce prietenia noastră este neclintită prin asemănare și îndelungă cunoaștere, m-am adăpostit la casa domniei tale, pentru că în cer, dacă mă sui, acolo sunt câini, în fundul mării de m coborâ, sunt dulăi, în munți cotei, în dealuri copoi, în câmpii ogari, în stuhuri ochii Și Nobile prinț, cu inima necutată de vreun gând ascuns te primim și te rugăm să te simți ca-ntre Căci împăratul soarelui îți și eu, trimisul lui, voi fi sluga ta. Voi rămâne sub acoperământul dragostei tale la rândul meu, când fortuna mă va sluji, din inimă îți voi răsplătire. Ne faci mare bucurie să stai la noi. Pe lângă plăcerea de a găzdui și păzi un atât de nobil prinț, ne va fi și mai plăcut să filozofăm... ...și să gândim împreună cu o minte atât de aleasă. mă al marului clocodiu, deschide au gândit urmele și-au venit să te ia pe ta, dar să nu ai nicio teamă. În numele lui ala, ți hey! cine dulburării și nopții și gândul meu prământat cu asemenea scomot, te nebunești! Mărite, Fendi! Marle vizira al crocodililor m-a trimis aici ca să-l dai pe noroc. Ce maniere lipsite de civilizație! Să cauți un nobil prinț în miezul nopții! Nu este sub acoperământul meu, iubite Ienicer! Și chiar de s-ar afla, ar fi oaspetele împăratului Soare! Și nimeni n-ar putea să înfrunte puterea și lumina arzătoare a slavii lui! Dânil, dânil, vendi cocoș! Că ar putea să se întâmple zavis da, în țara peștilor și a cocoșurilor europenești, du-te și spune celui ce te-a trimis că eu, cocoșul Europei, nu cunosc porunci decât la slăvitul meu împărat. Mulțumesc, domnule Talix. Casa soarelui este primitoare. Și unde se află lumina înțelepciunii, nu se află gând de trădare și vrăjmășie. Mai bine, dragul meu oaspete, să alungăm grijile umbrite, să ascultăm muzică și cu plăcerea cărților să ne desfătăm. Cine a și domnitate, care. furia domnită le sorosește într-un nostru, că nu pricepem nimic din să se ia la săncarcat cu venin. Pielea i s-a schimbat în roșu și vorba n-are asemănare decât cu l lui otrăvit. Mult de mult aveam bănuia la șoimului, că nu se află cu dreaptă inimă în scurba stăpânilor noștri, că v-am spus povestirea mulii. Dar noi am fost cu la Apa doarme, iar ne prietenul nu doarme niciodată. Ce așteptați? Ce mărturie mai adevărată vreți? Și ce vreme mai bună așteptați? Tot ce s-a putut am cercat. Și la pând am stat. Și urmele i le-am adulmecat. Și pe domnia tate am ascultat. Dar el s-a ascuns în casa cocoșului. Solul franțuzesc. De unde nimeni nu poate să-l scoată. Acum, Acum ce să facem noi? Să scrieți cu deamănuntul corbului măritului stăpân de bicreșugurile șoimului și a abătlanului. Eee... La el da. să trimite prea altul locul lor sau tot lucru să lase asupra voastră, ca încă o dată cu mijloc măestric să-l sfârșim pe inoroc. Carte lungă, carte vom scrie. Da. Și tot veninul vom pune în ea. Da, și mai cu seamă veninul limbii tale și culoarea schimbătoare a domniei tale. Inoroc, inoroc, vom scrie. Da și tare, mult de vom Bunele mele rude Brehnația și Cucunozul am scris că vicleșugurile Cameleonului au făcut ca pe mine Și pe domnia ta, vătlani Să ne rechim în țară n-ai nicio grijă Că în cartea verilor și unghiilor mei se zice că nici o pasăre de viță din toată țara nu se va învoi să ne lovească. Neamul șoimilor este mare și puternic și nici domnul nu se va încumeta a trece peste voia sa. Aie, ce se top Ce potop? Fii binevenit! E binevenit, bereul lui! Cu bere să nu-mi zici! Până când domnul corb nu va judeca pricina ta. Căci multe au fost cleniile pe care le a dat în contra domnului tău. Cu pacea și inima bună am vrut să pun înaintea cruzimii și răutății. Și pe domnul ai amărât. Să nu mai schimbăm vorbă de pripas, ci să-i sprăvim. Și fă bine domnia ta, ciția aripile și zboară în cetatea de scaun a corbului. Ca să aștepți porunca domnească. Iar domnia ta, bătlane, da. să aștepți aici... Dar în lucrurile noastre să nu te mai amesteci. Că mult în piedicare ați făcut pricinilor noastre. Noi vom pleca. Dar, brestemul vrajbei, te va urma, ca Oferește-te de clonțul de fier al corbului, și nu-mi purta mie de grijă, și nu-mi sorocul. Și cum? Nu-mi ceea da, ce au legat ei cu răutate. N-ai nicio grijă, răsole, înțelepciunea ulului și priceperea mea le va desface pe toate. Picleșugul tău, cameleoane, n-au folosit la nimic și dulăi ogare, și coteii n-au luat urmele inorogului. Nu-l mătrați! Cate făr este ce zic, Domnia ta, eu am meșteșugul magiei și vrăjitorească pricepere, iar pe inorog îl voi aduce din fundul pământului ori din nevăzutul cerului, cu puterea vrăjii mele. Dar cum? Cum putem vrăji să-l abatem în coace? de meu, cameleonul are mare pricepere în vrăj, viclenic și diplomaticez meșteșug, numai să-l asculte dognia ta. Eu nu știu tainele de aici, și mă voi lăsa călăuzit de voi. Atunci va fi bine. Voi împleti plasă de și nici puiul de inorog nu va putea trece prin ochiurile sale. Domnul meu, Corbul dorește sănătate stăpânului său, vrăjitorul. Au ce dorește uliul ca haie și sol al corbului? Marie de vrăjitor, corbul vrește, să... să vorbească uliul. Tu taci, camelioană, că de vorba ta de multe ori m-am înșelat și nici galbeni, datorii italien încă n-am căpătat. Cai ai milă măria ta, Efendii, vrăjitor că, frăține meu, va plăti galbeni și se va răscumpăra. Dacă, dacă inorogul fi va a prins prin el, se va întreba. Mm -hmm. Stăpâne, vroim să-mi o plasă, să prins pe inorog și să nu-l mai scapi. Cu cine mai este inorocul?" Cu nimeni." Fără fratele sau fiul La zilele trecute, Șoimul și Bătlanul în numele pasărilor venind, m-au rugat să le împletesc ombraje cu care să poată vâna corbi. Au și corbul ies împotriva voastră." <gri> Corbul este stăpânul, stăpânul stăpân, noi V-am spus ce fel de haine la un el, <laughs> Este bine că mraje pentru corbi este greu de alcătuit! Nu, nu, stăpâne! Corvul este marele nostru împărat. Bine, bine. Am priceput. Să știți că odinioară vidrii am împletit o plasă cu care au prins pe fil. Dar vidra ne făcând un plata juruită, am întors de scântecul... Și-n aceeași mrașe s-a prins vidra. Să-l prindem și pe fil și pe frate său, inorogul. Totul la Apoi Apoi filul făcând un plata, în mâna sucio că mi i am dat plasa. Care este prietenul nostru? Dacă veți lua asupra voastră datoria firului și a vidrei... Voi împleti rajă deasă cu care să prindeți pe inorog." Așa vom face." Ne jurim datoria până la un galben să o plinim." Numai să văz că în cuvântul pasărilor și adobitoacelor adesea m-am încrezut și nu toate s-au ținut de el. Dar voi nu uitați că plasele mele se pot întoarce." Și nimeni nu mai poate scăpa de vrăjile mele. No, asta no, nu, asta nu uităm stăpâne. niciodată. Stăpâne. Și ne prindem cu jurământ să ne trăiești, stăpâne, Ne ajutor. prindem că ne împlinim cuvântul vântul până la unul. Matur, sunt lucrările, siile, ia. Iată, numai ce-au plecat vânătorii domniei tale filule, care și elefantă zice. Și te-ai și arătat. Închinăciune, Efendii, vrăjitor. Închinăciune, neînchinăciune. Ce vânt te-au mânat chiar în plasa pescarului, că el te-ar putea prinde și... n-ai mai scăpa. Efendii, nu se găsește plasă pentru trupul meu mare. Au nici cange și nici pânge pielea nu-ți pot străpunge, că trupul se mare dar în cap se ascund creierii unui peștișor. Mă aflu în casa domniei tale și la voia ta. Eu am venit să împlinesc datoria cuvântului. Am adus aur cu prifosință pentru domnia ta și prinos templului lui Aur, și a vedea și prin el A mă zis, Atunci a de vază să-mi fie, Să-mi spui pricina ascunsă A venit tale Doamne, te ani de zile Hălăduiesc pe meleaguri străini Aș vrea A merge în pășunea mea Dar pășunea care a vulturului Se cheamă mi-o paște o tirană și strâmbă camilă. Dacă domnia ta ai plăti o mreajă de vânat struțocamizei... Greu, greu, fiule! Că mai înainte m-am legat să gătesc altă mreaje Și lucru mare la ea trebuie să trăbăluiești Pășunea se pustiește și eu mă voi sfârși lâncet și pustiit de dorul ei E, așteaptă să fac mreaje pentru... Aur de zece ori mai mult voi prisus Aur, aur. Uh, Bine, ne vom învoi dar pe inorogul îl vei lepăda și îl vei părăsi. E finti, dar e fratele meu. Dacă vrei... Dacă nu cautăți de treabă și poate că în plasa pentru el te vei prinde și tu. O, doamne, Turul <laughs> de pășune, eu și-așa am plătesc și-ntimbrage pentru el și nu mai are scăpare, fie dacă vrei, fie dacă nu vrei. dacă e așa, mm. mă prind. de îno noroc, mă voi lepăda ca să nu rămâie în prea mare stricăciune și uscăciune. <gântră> Moșia, pășunea și secătuirea pe mine nu mă privesc. Dorul și norogul și Camila nici atât. Eu am trebuință de aur. Aur! Aur! Oare n-am fost o gazdă bună, nobile prinț, că fruntea domnii tale este prinsă de umbre statornice? O, domnul meu, mare cocoș al Europei, ești gazdă primitoare ca nimeni în lume. Am purtat împreună plăcerea sufletului și minții, În filozoficești cuvinte am frământat lucrările lumii, cele mai alese muzici am ascultat. Și atunci, nobile prinț... Deci te împresoară ceața și burnița, vârtejurile mohorâte și bruma neîndurătoare. Prietenul meu șoimul m-a vestit înainte de a-și zborul spre țara lui, Că în jurul meu se strânge strântă plasă, Că toate potecele-mi sunt tăiate și ceriul zăbrelit. Dar casa mea primitoare, oricât câte va ține! Noi suntem ființe umblătoare și în cușcă veșnică, Iertare, casa domniei tale nu poate fi astfel socotită. Nu putem trăi fără neofilii. Da, da, da, înțeleg, înțeleg. Dar am să-ți dau o veste bună. Și mai cu seamă, iartă-mă că te-am oprit. Da. Am auzit că până și fratele meu filul... S-a lepădat de mine pentru putere. Oh, acestea toate nu-ți de mâhnire. Am aflat că crocodilul cel blând care ți este prieten a fost așezat mare vizir. Oh, și... domnul prietenul meu, ce vește minunată ai adus urechilor mele. Atunci, chiar minunată și aleasă cum este, voi putea părăsi casa domniei tale și libertatea o pot primi. Știm că libertatea ți este bunul cel mai de preț. Și chiar de ne lipsi mult, oricând îți va cere inima, poți ieși de acum. Chiar îndată! Iată-mi nerăbdarea și mulțumindu-ți pentru aleasă și drăgăstoasă primire și prietenie pentru cărturărească desfătare, voi pleca să-mi văd de grijile mele. Poate voi reuși să mă răsplătesc pentru ceea ce ai făcut. A, prietenia nu are nevoie de răsplată. Răsplata este în sine... Că eu am fost bucuros să am împreajmă o ființă atât de plăcută și o minte atât de aleasă și iscusită. Iată că vremea și s-a pe inorog, fără stială, în lăcașurile sale, în câmp, fără îndoială iar dușmanii norocului, grăbăgiră, vrăfuiră, scuturare, scuturară, scunderară, vânturară, Dar pleava din greunța despărțit de pomadă încercară, Grăbăgiră, aruncare, scuturară, scunderară, Și de spaima marnică sempre surară. La sfat v-am chemat pretoți, toți, boiari, jigănii și paseri, dulăi, cotei și ogari, că creșugurile și cursele noastre în zadar am întins, galbenii corbului am stricat și inorogul în slobozenie se mișcă. Dacă crocodilul cel blând marele vizire se prieten cu inorogul, trebuiește să întindem curse mai afligă. Ba eu zic să dăm sfat corbului ca socotelilor și pismelor celor vechi să le puie capăt. Iar trudelor noastre se pună sfârșit. Oare, oare domnia ta, dulăule bătrân, te-ai moleșit și jigărit înainte de vreme? Și abia ai venit aici lângă uliu trimis de stăpânul corp și ți-au căzut coalțe. De mine să nu îndrăzniți râde. Prin porunca mării sale, eu sunt ocârmâitorul trebilor din țara peștilor. Ușurel, ușurel, dulăule bătrân... Ci și ghearele uliului nu s-au tocit. Nu s-au tocit uliule, dar eu vreau să se îmbuneze. Vrei să zădărnicești toată lucrarea noastră? Auziți voi, jigănii văpsite, nu pe din afară, ci pe dinăuntru. Ajungă-vă cât v-ați amestecat în lucrările tuturor monarhiilor, cât ați aruncat iasca vrâșbi între dânsele. Puneți hotar răutăților voastre. Părăsiți-vă pleștele străbătății, că de 40 de ani ați îmbrășnit cu fel de fel de rigorii monarhia leului, Aun monarhia vulturului, Vreți să cântați același cântec? Cap de hârtie cu creier de aramă, sac de mătase, plin de gunoi, ferice de tine și de împărăția ta, dacă vă aplați în credință și cinstirea inorogului. Au păsările, trebuie să judece pentru dobitoace sau dobitocul poate judeca pentru sine? Riscul ai mare dreptate! nimeni nu poate cumaște casa altuia mai mult decât prea sar. Noi suntem cei care ne-am petecut cea mai multă viață împreună cu inorogul, noi i-am cunoscut gândul și firea, noi știm ce idol poate înăuntru și ce icoană afară." Noi știm că întotdeauna gândul și inima e au stăruit spre moartea monarhiei vulturului și vă socotiți că el care a luat de la voi lovituri și netămăduite răni din tablele inimile va șterge?" Și gândul spune că mai de folos este la iveală Decât prieteșugul neadevărat și ascuns Căci vrăjma la ideală paza și straja Să mai trează despre vrăjmași Iar al mintelea, când nici nu vom gândi, vom fi loviți Bine, bine Bine zici tu, râsule O râs de râs, că suntem capete de hârtie Creier de aramă și sași de mătase cu gunoi dacă n-am fi fost așa, monarcul nostru n-ar fi ascultat lingușiturile și măgulirile voastre și nele nu s-ar fi înșelat. O, jigănilor, ajungă-vă, ajungă-vă unde pismei voastre, porjarul răutăților. Nu mai dați sfaturi care împletesc cu unul de spin și brățări din lanțuri grele. Deci, de acum înainte, la lucrurile monarhiei noastre să nu mai umblați, și lucrările voastre să le faceți. Ca hotelul. Nici cameleopardalul, cel ce poate face bine sau rău după cum voiește, nu vă va scăpa de urgența asta. Rate, cameleoane, dă fugă să ne pregătim de ducă. Acheresc, le gândesc în cele Spre țara vulturului se retrăgă că aici nu mai este nimic de rol. Ah. Îmi povestești și-mi răspovestești toate astea șoimule ce ai făcut și ce ai desfăcut de când ai fost trimisul meu. Să știi că dacă nu fi fost băr drept, nu știu unde ar fi ajuns mânia mea. Stăpâne, lumina pe corb, chiar dacă m-ai fi scurtat de cap, eu tot aș fi spus că Maria ta greșești într-o trufie și nedreaptă dreaptă O împotriva domnului tău? Eu ți-am dat rang și mai mare În loc să te vedersesc Și tu încă te împotrivești Vrerii mele Este domn măriata. Dar trebuie să știi Ocoarbe Că nu ești mai mult decât Un atom Ca toți muritorii ci trebuiește ca mintea ta numai la bine să fie, că precum socoteala ajunge la rău, așa cea bună, la bun sfârșit ajunge. Ah, toate astea mi l-ai spus, mi le ai spus, dar cu inorogul eu nu mă împac. Ah, și toată pricina vrajbei am împătișat mării tale, și cum epitrop peste țara vulturului te întins prin vidră și stuțocămilă și cum pe inorog și fil ai gonit și hăituit. Pricina a fost vrășmășia lui Necutătoare. Toate pricinile le-am căutat și le-am aflat. Și nu numai de la inoroc, ci din tot felul de izvoară. Cu cinste spun mări că mult ai greșit. Eu? Dar norogul împotriva mea, avidrea trută Cămilei, mereu a ficlenit și-a întins prâșorul vrajbir. Pardosul, râsul, veverița și mai cu seamă cameleonul au umblat cu vicleană de căloșie. sută Cămila a îmbrăcat haină cămașă, iar dulăi și cotei pentru ciolane și resturile mânca au umblat să strige prietenia. Să te încrezi mai mult în dușmanul meu de moarte decât în ei toți? Dovezile sale fost au de o prietene, inolog, vorbele tale nu-ți de crezare, Ce sunt împotriva domnului? O prietene șoim, toate lucrările dintre muritor sunt în două feluri, pentru adevăr sau pentru minciună. Dovada o dă unor oameni nici de credință, sau citirea unor scrisor și hierograf. Și domnia ta, ai acest ultim fel de dovezi, ori nu mai scornești așa ca să mă dedulcești. De bună seamă! Ia și privește! O jalbă iscălită de boiarii păsări ascunși în monarhia ta. A scris-o brehnacea împotriva mea din porunca domnului Corb. Iar boiarii, care nu știu limba crocodilului, au crezut că este împotriva vidrii și au iscălit-o cu repejiune. Iată, iată și asta. Este hierograful scris de papagaie, tot la porunca domnului împotriva fratelui meu, filul. O, domnul meu, acestea mi-au arătat adevărul. Da, văzurăm că inima ta e cinstită. Voi cere măritului Corb din nou în păcarea voastră. Și tu l-ai crezut? Atuncea, dacă ții minte o coarbe, vârtos îmi scriei ca măcar cu jurăminte să-l demenim. numai la moarte să-l băgăm și pe tine să te scăpăm de numele lui. Ah. A, drept este, am avut mură mare împotriva lui. Și cameleonul spurcatul cu dulăii, câte vicleșuguri și câte scârnave măistrii i-au pus, până și în colții crocodilului l-au dat. Da, da, și de acolo a scăpat vicleanul. O, coarbe, ca acestea și multe altele ca acestea, la număr nenumărate și în răutate nemăsurate prin i-au adus... Oare, inorogul n-a avut dreptate să-și făcuți și el rău?" M-am sfătuit și cu bătlanul, acum venit din tucurile monarhiei peștelui și... Și el? Ce ți-a zis? Și dulăul cel bătrân, pe cameleon, și pe ai lui, de ce i-a alungat? Și marele crocodil cel blând, de ce l-a luat pe inorog sub puterea lui?" bine. Slugă mi-ai fost și într-o slava mea și a monarhiei mele ai lucrat. Vereșoimule, fii binecuvântat. O, stăpâne corp, inima mea tresaltă că bucurie te-am pricinuit și pe care acea dreaptă te-am povățuit. Să se dea poruncă strașnică, ca dulăi, cotei, ogari să nu-l mai adulmece pe inorog. Iar uliul și dulăul cel bătrân, cu tot chipul, să se străduiască spre pace și prietenișul. Doamne, măria ta corbule, înțeleaptă poruncă ai poruncit. Ați ascultat? Cântecul dreptății a sunat. Partea a cincea din serialul radiofonic Istoria Ieroglifică de Dimitrie Cantemir. Dramatism. Teatru radiofonic serial. de Dimitrie Candemir. Sașteră. Frăceaște am E Fendi, Cine tolbură muzica din curțile mele cu gras subțire și zgriar? Iertare, efendi, o lebă de încearcă să se înfățișeze înaintea lumineții ta. A fost oprită de gărzile palatului și încearcă să vă cei cu această proastă cântarele. Poate că nu-mi place cântatul ei suțire și alintat. Adon fața mea să vedem ce poftește. Dacă m-a de degeaba, îi vom smulge penele. Porunță, luminăția ta, pe dată o vom împățișa. Salam aleikum. Mărite vrăjitoriu, mm. în fața domniei tale, mă, cei mm. gândi se met să îndrăvnesc. Mm. <laughs> Ce alba-i de fără de minte... Și de ce ne superi de deprinse cu alămurile cele calde, cu melosul tău? Cântec deja le-am îndrăznit, singur, mă mm. aflu aici din porunca domnului meu mm. corbul. Au tot nătângul de corb, nu-mi dă pace, dar am primit! Vorba am vorbit, de deasă, pentru inorog am ticuit. O, mărită vrăjituriu, rugăminte pleca să facem vouă, mreaja să nu o arunci, vrajă împotriva inorogului să nu-i spitești și de este cu putință să vindeci inima inorogului de astăzi te-a rane și să-l întorci spre E bazma mă au domnul vostru e corp o mie de pliscuri și o mie de gare și o mie de fete. Foruncă strașnică ne-a dat și m-a trimis ca să stingem vrajba, no. dacă s-o putea <laughs> în alergă prietenie să-mi turnăm." Oare râspul, uliul, cameleonul și mai înainte soimul, nu mi-au poruncit plasă și cu greutatea aurului m-au plătit?" Da, mărite vrăjitorul, dar... Vremile și mai ales Politicește-ne Sunt ascunse ochilor noștri mm. Și eu, lebădă Neputincioasă mm. mm. Nu mă străduiesc ca pricepe Gândul corpului Domnul tău n-are gând prost Eu, prietenește, vă zic Să nu mai cercați nici vraja mea Nici a altuia și de acum să-i spășiți lucrul cu liniște și cu grândețe. Dacă întâmplarea va ieși după pofta voastră, sunteți fericiți. Dacă nu, cu fortuna nu vă luptați, că după unda apelor se cade avărsa. Căci al minterea toate vrăjile sunt vincinoase, și când veți nădăjdui lansuri asupra vrăjmașului, atunci, într-însele, vă puteți împletici. Mulțumim de spate, înțelept de vrăjitoriu. Vom lua socoteală de el și astfel vom lucra. Da, dar să știți, nu veți primi înapoi plata pentru desferecarea mrejii sau a vrăjii ci mai trebuie prisos de aur. Nu trebuie, nu trebuie, fendi! numai inima inorogului să nu fie rănită cu alte lovituri. Eee, pe fac! Oh. <laughs> și du la lucrarea ta. Plecăciune, mărite, plecăciune. <laughs> Au, cine este prost a se supărat că i s-a dat plata în galbeni pentru nimica și plasă ore altă lucrare n am împletit." <gântu -i> să cânte muzica, să ducă desfătare cugetului nostru, de la pasări și divenii, va veni norocul și sorocul pungilor noastre." 住手 a căzut în împletitura vrăjitorului de ciupercă ah. Și în colții crocodilului va cădea. Iar pe noi, filul ne va scușia. Unde o putea să fugim să ne securăm, să ne înfundăm oh. Brate, cameloane tu pe toate l și pe noi la moarte ne oh. o să-mi Oh, La băină împărăție, filul o să fie împărat. Oare eu ce-am venit și ce-am la voi? Vă sunt o familă în veciune crocodilului l-au văgat. Să fugim, să fugim oh. în pământ și oh. în ape, oh. în oh. ciuperul, oh. în împărăția leului, a Fiilori se fugiți care însături unde va, sub ceva. Ce o să mori Și fiul tău? Luful, câte de a spus ne-a spus și el. Fugiem, să fugim, să ne întoarcem sub umbrele neștiutului, sub sub greutatea sfârâții lui, să ne ascundem. Să <lipi> Crac, crac, crac! În veșurile seraiului aș și vai, aș și vai, acolo să stea și să facă... Crac, Cra! Cra! Dar în cameleonul, ne-a semunit a În pământ, în află, în ceruri nu se poate ascunde. Că o găsim în ea inorogului, în valele veninului și focul salavandrii ți-l va arunca. Cra! Așa se pasă toți îi de minte, veninoși, vicleni, care le vor de corbul cel negru și hulbant. Corbul, pe mine mă trimitea să văd ce se poate descurca după încurcatele sale lucrări. Și aștept ceasuri multe pe Camilo Pardalul care nu mai are încredere în pasele. Oh, Camilo Pardalule, giganii la și camila, dar cu că sol pe soli peste? Așa cum ești, dihanie și pastere și pește, treburile mari le învârtești și fără tine, într-o monarhie nimica nu se poate intra. Ah, țara Leului a ajuns spre-a jos că la un asemenea pocinoc de Bihani este nevoita a cere ajutorul, umplându-o cu aur. Venine, unule, de ce mai ai chemat și din somnul larg și drag m-ai ridicat? Mărite Camilo Fardalul, am adus carte de la Maria Sacorbul. Adoncoace. Bine, bine, bine. Domnul tău mă roagă să fac pace între el și inorogul. Cu lucrările lui Neroade mă tulbură din drumegatul altor treburi mai însemnate. Fie. spune că în treaba asta ne prindem dacă va dubla pungile cu aur și argin. Va prisosi, va prisosi. Ah. Vom trimite voința noastră la inorog. Decere, cere! cere! Am chemat voi păsări și mari și mici, de casă și de pradă, și pe domnia ta, inorogule, să pacea între cele două monarhii. Dacă-mi veți da scrisoare la mână, eu voi ține cum până între voi. O, că nu O, Lucrului meu, eu singur îi sunt stăpân și cuvântul meu ține doar de voia mea. Al da sau anul da, rămâne în singura mea socoteală. No! Nu vă tulburați, o oh, prietenilor! Vreți iar a ispiti cuvintele și după vechiul vostru obicei vânați vremea cu șovoială. De aveți ceva de spus, greiți cu socoteală în fața Dunării. Eu sunt singur și voi mulți... Noi... Am venit să cercetăm voile voastre. Ori să mi-o simt ceea ce Să dulmecăm urmele adevărului. Că puterea este numai pe jumătate în pliscul meu. Au, nu-mi scrie corbul că ce vom alege în mijlocul nostru aceea va fi? Și că a lăsat toate alcătuirile în voia voastră? Numai că noi nu știm. Nu putem. Nu! Au, judecata Ne este dată să rostim cuvinte bolborosite? O, cine nu vrea să frământe toată ziua ceriul? Noi am îmbătrânit în lucruri ca acestea și am învățat ce o rânduială le-ar trebui. Iar acum, la vârsta la care mă aflu, nu poți asculta cuvinte bolborosite! camilo Pardalule, drept vreiești, dar fața Domnului nostru e schimbătoare și nu îndrăznim fără a-l întreba. <trui> Atunci aici de ce v a adunat? Porunca lui și a să o împlinim. dar să mai dăm răgați gândirii. dăm <trui> Gândirii! Va. Vreți? Ori nu vreți? Pacea și prieteșugul! Noi, noi, noi vrem pacea, dar... O, prietene, camlopardalule! Ființa dobitocească sau păsărească în două se pace, în stăpâni sau în slugi. Cei stăpâni depind de sine și de ceriu. Cei stăpâniți vrerii altora sunt supuși și nu pot să hotărască. Și ca să treacă acest feliu de îngâimeli și șușotelți, să sfârșit toată de și scâncitura, să le dăm puțină îngăduință să întrebe prestapânul lor. Ai pot mânia mea inorogule, fie cum zic, să le dăm soroc de 20 de zile, calând răspuns de la cor, să-și poată da adevăratul cu <trui> Noi facem pace cu corbul și fără știrea fratelui nostru. Asta nu se poate, filule. Chiar dacă te îndamnă comia către scaunul domnesc. Dacă ești singur, corbul te va înșela. Așa vom face dacă tu, ca milopardalul, le gândești așa. Îngâmbesc pe corp și pe pardos Ca m-a neamul ales al strutogămilei De la tronul multorului Ierta-ne, mărite-i mă rog, Ca o slugă plecată, cernită, iertare cerșesc O, camelioane... E sământa vitreșugului, rădăcina răutății. Odras la spurcăciunii, iasca sicofanților! Fii o obrăsicire! Iertare, iertare! Fii iertare, să! Nici iertare, nicio sândire. În focul salamandrei să te neci singur! Să puțim, să puțim de sub pavara brațelor, și nevirului, să referim... Că nu-i bine, o frate, silule, că nu-i lucru de cinste să întindem răul, să vărsăm sângele, fie el cât de sicălos. Mai bine să domnești în milă și unire. <fie> Bivolul a sosit preste noapte și a temat iarăși adunarea cinstitelor voastre fețe. Domnul Bivol va citi carte de la domnul vostru care vă va da dezlegare. Măria sa pe mine m-a îmvrednicit și iată cartea scrisă de el și cu pecețile domnești. Umila Cerescului Vultur, orbul mai marele epitrop al monarhiei tuturor păsărilor, uriului și duleilor care se află în munt sănătate. Am înțeles care cea pe care mi-a scris-o. Alceva mai mult nu avem a răspunde. Da, deci, cere! Au nici carta domnului vostru, nu o auziți cu cînștire? Găruia de plină putere i-am dat ca el și împreună cu prietenul nostru Camilo Pardul să facă tot ce știu că este în folosul nostru. Este la trup negru, la capalb, la picioare pag, la coamă comus, dar îi ține ca vulpea și mereu a răgiși, a mugi. îi este obiceiul. Asta nu este voia scrisă de mine, mai marele monarhii pasărilor formului. Duhurile a gigania, o prietenilor, în două chipuri procedează. Într-un fel iute și netocmit, care naște vrajvă și mânie... Iar altul moale și tocmit, care aducând liniște, ivesc dragostea. Că ducurile muritorilor sunt asemenea vânturilor, care și plăcut știu a sufla și împotrivă tauraganului. Deci, spre maluri să ne îndreptăm. Având buni cărmaci! Nu mă vați nu să fie buni! Îmi colodez bun buni, Camilo Pardal! Vastului meu, eu singur sunt cărmaci! Nu e nu numai că prieticele de la picioare nu mi s a luat, ci mi s-a pus și cerc de chiar la grumaz de vreme ce am lăsat tot lucru pe seama pigolului. Nimeni dintre noi, o Camilo Pardalule, nu este cu deplină putere și corbului epitrop. Și nimeni nu are puterea lui ca ceea ce leagă legat să rămâie și ce dezleagă dezlegat să fie. Ei poftele și voroabele să-și arate, iar noi să zădecăm cele de cuviință, dar voia lor se află în mâinile lor, ale corbului și inorobului. De vreme ce tu zici că socoteala lor a fost ca numai între și să se sfătuiască, alt loc de adunare să fi căutat. Adevăr este că aceste cuvinte sunt ispite zadarnice. apă în piuă bătute sunt. Dar asta să nu se facă cu mine. s supărat Rușine asta nu s-a aflat. Lucrările începuti s-au spulberat. Iar pare să fie... Dar n-am spornit noi pricina mâniei sare. Va, dumneata, bivule, ai scat-o. Cu vorbele tale Așa, așa, Toată această vrajbă dintre noi nu este pentru și de mulți ani este. Că ne neprieteniei tot fierbe ca piatra la var lucrată până în 40 de ani. Și despre partea mea voi fi purul de-a curăbdare. Sfatul meu este să ducem la capăt ce-am început. Să-i mulțumim cam pardalului pentru o steneală și să-i facem friselească pricăciune. După aceea să ne agânăm în alt loc undeva unde să ne înțelegem întâi nevoia și lucrările noastre. Pe Camilo Pardal să-l pune martur în teritoriu, numai mai lucrările mai grele. Înțelegi? Bați, prietene. Da, nu i pe da, să fix să începe mâine cu stăruințe, că fierul bătuți rece nu se încovoaie! Vremea nu ne pricepse. Dumnezeu-ta într-o pace e stocotit. Au Opedici vrei să pui aduneri? Nu știu ce vorbe grea O să te de pomar. Bine, repede. Dar să tu Nu mai să de de scor, nu și ne alergăm pe uri. Să scormonim, să tulmecăm. Nu, să tu aduneri prelung fără noi, mă. Trebuie să ne arändească fiera. Bine, bine, fie după popoea voastră. Mâine, dar nu vă spricină grabei. E la Maria sa, mai marele tobițoacelor, domne toată țara fultului, să-i să noastră domnii. Ostește toate jiganile să se întoarne la bărlocul lor. Nici nu-i va lipsi niciun chir de păr. Drept pentru carne vom face fapt mare să împărțim dregătoriile cele mari după sire și faptul. prostimea nu se rostește nicio o voroavă. Oriunde o înțină. Albinele la trudă și trântărul la mâncare este chemat. Iată ceasul fărăzit și norogul încă n-a venit. Nu am aflat nicăieri urma, mărinteul nu. Dacă nu vine și domnul corb ne va petepsi. Am... Au venit. Am... Au venit altă solie de la corb să-i împrimim orice poftire și lucrarea, să nu-mi târziem. Corbul își penele, vizirul. Crocodilul cel blând este prieten cu inorogul și tilul. I-a o că mi se baită în veciuri a, a, Pe -a. mulți a zis și la znauă de golit. Ce treabă ai tu? Nu, nu, nu, niciuna, nu, niciuna. Da. De ce se inorogul? Vinde, dai și unde dai Nu mai să fie. Bine, bine, că nu îndrăznește împotrivire fără de măsură împotriva corbului odată ce fratele său stăpânește peste monarhie. Să zici că inorogul și nu la scaun corbului? Taci, prostule! Până la de la sa care mm? Vorbe ca acestea să nu rostiți în adunare, altfel nu sfârșim treaba în veci. Nu ai venit să vide La de taină și de meditație am întârziat. Au, sunteți gata să începem lucrarea? Da. da. da. Noi care le suntem pus în lipsa camilopardalului să o în pacea, Trebuie să știm ce poftește inorogul de la form. Eu, prietenilor, nu poftesc ceva greu. Vreau să îndreptăm ce a fost strâm, să ne învoim cu dreptate. Nici corbul nu poftește altceva decât prieteșug și dragoste adevărată. De vreme ce prieteșug și dragoste adevărate dorește, despre partea mea părăsind ura... Prietenia o juruiesc. Ca toate acestea să se împlinească, dorim să se lua în seamă necazurile și bolile noastre și stările mele să se ia în socoteală. Care pot fi acele circumstanțe? Am poftit să auzim de la tine care ar fi acea dreptate și cum s-ar putea plini. Întâi, corvul să nu mai încerce să ne ia prin mazilire bârlogul care ne este moșie și țară. A doua!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 Că ni se dea partea noastră în pene, în aur și dajdii, că am avut de soață pe fața corbului cel bătrân și mort. Nu, -și tale. Taci, nu Dacă v-am plini acestea cu fapta, voi cunoaște, o prietenilor, că spre adevărata dragoste el s-a înturnat. Iar dacă nu... Toate poftele tale sunt drepte. Nu mandajii de aur nu vom putea. Aurul e greu și e îmbră. Eu cunosc. Toate cerințele vor fi lez împlinite și corbul se va osteni să le primească. Să nu se facă scrisoare cu pecete asupra cuiburilor aflate în țara leului. Ca domnul, să nu fie în Ah. Oh. Vorbele le ascundeți în puf, vopsit! primește să stăpâne, că altfel vom taie în zăvoreți, an și an. vor fi spuse cu jurământ, vor fi iscălite de mine și de bivol. pardalul le va întări cu peceți și le va supra iscălit! Mm. Fie! Ai cu seamă că monarhia vânturului va fi nelegată și slobodă! Așa cum ai zis să se împlinescă și lucrarea să se sfârșească, vom saluta mâna Domniei Tale. Te vom îmbrățișa cu dragoste și ți vom ura pace și sănătate cu inima deschisă E ai norocul, prietenul colbului. Ha! colbul prietenul inorogului. Ha! dumneavoastră și sănățațe să primeșteți la maritul prieten, corbul! Și vrajva de șapte ani între corb și norog v sfârșit. Și monarhia leului și vulturului mai tare se întărește. Chiar dacă muștele sărace se burzuluira pe tidoizgoniră, la coarnele și pierdură, corbul numai în monarhia sa mai stătură. Și după cum, toate sfârșitul se oare treptatea de kis toate se află mai tare treptatea de kis toate se află mai tare <gredito> Ați ascultat Frățească păcare, ultima parte al serialului radiofonic Istorie Aeroglifică de Dimitrie Cantemir, dramatizare de Valeriu Sârbu, muzica Corneliu Cezar. Distribuția a fost următoarea, inorogul Ion Marinescu, corbul Mircea Albulescu, vrăjitorul George Calborean, artist al poporului. Struso Marcel Angelescu, artist al poporului. Șoimul, Matei Gărghiu. Lebeda, Mihai Potino. Camilo Pardalul, Fori Eterle, artist emerit. Boierul, Toma Caragiu. Ogarul, Constantin Sănescu. Coteiul, Dan Damian. Uliul, Sorin Gărghiu. Filul, Nicolae Grigore Vălenescu. Pardosul, Emil Listac. Veverita, Brândușa Zaița Silvestru, Râsul Constantin Dinulescu, Bivolul Giorgio Oprina, Albina Mircea Medianu. Regia de studio Constantin Botez, Regia muzicală Timuș Alexandrescu, Regia tehnică Inginer Tatiana Andreici, Regia artistică Cristian Munteanu.